Jó napot kívánok, jó reggelt kívánunk! Ez a kívánunk. civil rádió emberjogi műsora Mindenki Joga, és köszönti a hallgatókat Fehér Zsuzsa és Nagynavaró Balázs. Telefonszám 4 és 06 32 28 98 00. ugye SMS üzenetek fogadására képes, és tényleg szeretnénk, ha jönnének folyamatosan az üzenetek. Ahogy ígértük már a múlt héten, ma foglalkozni fogunk többek között avval, hogy lesz szeptember 5-én, tehát szombaton újból meleg méltóság felvonulás, majd lesz egy vendégünk is Kushing Gábor, aki egyszer már volt itt, és most már arról számol, hogy megkezdődött a meleg méltósággal kapcsolatos egyhetes fesztiválsorozat, mégpedig tegnap a művészmoziban, de hát erről majd, ha itt van a vendégünk inkább bővebben, csak egyre annyit előre bocsátok, hogy Gay Pride Hungary azt hiszem, az most már a hivatalos neve, tehát ez a sok-sok, hogy most melegméltóság, vagy büszkeség, vagy mit mondjanak, ebből az lett, hogy a bevett angol nevet használják, amely név alatt már rengeteg hasonló rendezvényt szerveznek, és ahogy tegnap a Művészmoziban elhangzott, magyarok legyetek büszkék, hogy Budapest is egyike azon városok sokasságának, ahol évente egyszer megrendezik ezt az eseményt, a büszkeségünk egy kicsit vissza. Okható, ha arról beszélünk majd, hogy mi történt tavaly és tavaly előtt, de hát reméljük, hogy ez nem fog újból megtörténni. És ígértem a múlt héten, hogy itt beszámolok majd arról a levéről, amelyet Troy Davis személyesen küldött az Amnesty International multiculti csoportjának. Ugye Troy Davis az az amerikai halára ítélt, akiről már Zsuzsával együtt rengeteget beszéltük, elmondtuk, hogy 89-es gyilkosságért. Ültették le, vádolják avval, hogy ő ölt meg egy rendőrt, és halára ítélték, 19 év síralomház, és legutóbb néhány hette az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy igenis, meg kell adni neki az esélyt, hogy bizonyítsa, hogy lehet, hogy tényleg ártatlan. És ő egy levelet küldött ennek a bizonyos multikulti csoportnak, amelyben személyesen megköszöni azt, hogy kiálltak ők is mellette. Majd ha itt egy másik vendégünk jön, akkor erről részletesebben beszélek, csak itt közben, hát nehéz ezt a rádióban, majd reméljük, hogy nem sokára webkamerával. Hogy, hogy a munkáért Kézírásos, minket. kézírásos, és van egy része amúgy, ami nyomtatott, de ez azt jelzi, hogy szerintem... Úgy látszik, a Multikultik csoport nagyon sokat tett, mert ők nekik a másik oldon szereplő, nyomtatott szöveg mellé személyesen odaírt egy, egy oldalas is majd ezt ismertetjük később a műsorban. Ezt csak azért mondom, mert Suzsait nagyon sokszor szokta feszegetni, hogy hát azért próbáljunk valami pozitívat is mutatni, hogy ezeknek a sok-sok... az ideje pozitív. Sok-sok szövegkelésnek, sok-sok erőfeszítésnek azért van eredmény. Hát mondjuk ebből a tekintetben van. Gyerünk később. És még egy mindenképpen fontos téma, aztán többet nem mondok el, mert úgy is alakul a műsor, és aztán mindig eszembe jutott egy csomó témával, aztán végül nem foglalkozunk. Ezért van egy adóságunk múlt hétről, úgyis vannak fejlemények. Mi történt, ugye, Sojom Lászlóval ott Révkomáromba, ahova ugye nem engedték be, azóta már a legfrissebb hírek szerint legfelsőbb szintű találkozó lesz a magyar és a szlovák kormányfő között, ugye. Még néhány nappal korábban az volt a hír, hogy Magyarország elégtételt követel. Hát ez az elégtétel akkor úgy tűnik a magyar kormány szerint, hogy leülnek a kormányfők, és megvitatják, hogy hogyan történhet meg egy Európai Uniós országban az egyik Európai Uniós tagállam egyszerűen egy napra írásban is leírja, hogy kitiltja a másik ország kormányfőjét, hogy nem léphet be az ország területére. Aki ezzel kapcsolatban akar minket megkeresni, az nyugodtan keressen meg, mert ennek is bizony nem csak politikai, hanem emberi jogi vonatkozásai vannak. De adjunk egy kis zenét most, és utána pedig akkor folytatjuk a mindenki jogát itt a civil rádióban, és a hallgatók aktivitására is számítunk, hiszen ma még utolsó napját ünnepeljük, hát legalábbis a naptár szerint a nyárnak, hogy augusztus 31-e van, tehát most még a iskolakezdés, a nagy munka nekiveselkedés előtt talán mindenkiben van egy kis plus energia hogy az emberi jogokkal is foglalkozzon és akkor mi is ebbe fogunk foglalkozni. Oh yeah, Downbeat I know this liquor, I'm sipping this poisonous to my kidneys and my liver, my nigga. But I don't give a fuck. I know we smoking on no weed in the bottom, we slipping the police pull us aside, but we don't give a fuck. I know this liquor, I'm sipping this poisonous to my kidneys and my liver, my nigga. But I don't give a fuck. I know we smoking on no weed in wow. the bottom, we slipping the police pull us aside, but we yo. don't give a fuck. Hey, change, change is the only thing constant, but, but niggas don't understand the concept. Some scramble for change, same shit, new day. Same toilet I'm sorry I gotta spoil it for you So you crackers better call your lawyer Cause I'm a change maker Like Marcus Garvey in Jamaica Or your corner store bodega After purchasing a fresh Garcia Vega Two quarters and a diamond's what they gave you Poppy shorted me Claiming every nickel that's mine Cause my change happen one day at a time Every second we grind We get sharper like a Sharpie magic marker I'm pouring out my heart and hope it bleed through And when I'm on the front line I hope I see you Changing where we from so the young people can free. You. U, B, U, Boss up, crackers, raising the cost up, we raising the stakes up, got to get this cake up, stop going to Jacob, Jacob, all of my life are living this way. Well what do you know? See everybody even. I got room to grow. From the womb to the tomb we go. You already know, but in between time, got to keep steady though I'ma shine in my lifetime. Don't give me when I go. I got to have mine. Nigga need plenty bankroll. But I know I'm supposed to be dead by 24. But if a nigga got that shit in his head, how can he grow? I was bred up not to be led by any hoe. Got exposed to the game from a different angle. When you young, black and poor, there's places you can't go. Ain't no big pot of gold at the end of the rainbow. Still I'm thankful Even on them hungry days when my belly ain't full I know what I came through Ain't nothing I can't do I just see it in plain view Plan to work and work the plan And make it come true, my nigga All of my life I'm living this way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 You know, you, know, you know what I'm saying? Big bang double. Tahir, Abu. Headrush LLC. headrushllc.com, Head LLC. <laughs> LLC.com. Birth, birth of a nation.tv. Nation This, This whole people, people army, army, army presentation in one presentation. Was brought to you, brought to you so we so can we raise the raise, babies. babies. And protect the future So if you feel me, then ride with me And look for Birth of a Nation Volume 2 Coming soon to a hood near you This is M1 M1 m Look out For the solo album Coming out right now Fuck the police ez továbbra is mindenki joga itt a civil rádióban, és minden megváltozhat, ezt mondta a szám is, hát ebben is mi reménykedhetünk, hogy minden megváltoztatható, mert erről is beszéltünk elég sokat ebben a műsorban, hogy úgy érezzük, hogy ahhoz, hogy változás történjen az embereknek is meg kell tenni a maguk, Megtenni valóját. Ugye? Meg tudniuk kell, hogy miben lehet változtatni, és egy rendes rálátás, hogyha az emberek rendelkezésére áll, akkor egészen más a helyzet. Úgy érzem. És ebben próbálunk mi segíteni. Úgy tehát kell egyrészt megfelelő tudás és információ, itt nem kell egyetemi diplomákra gondolni, hanem egyszerűen nyitott szemmel, nyitott füllel, hát inkább csukott szájjal, de azért. Néha nyitott szájjal is lehet, hogy legalábbis elmond, hogy mit történik, és tovább adni a dolgokat. A másik pedig utána ember látja, hogy valami nincs rendben, akkor meg kell nézni, hogy mit tud ő tenni. Ha a szerencsésnek született, és úgynevezett demokráciákban él, akkor ebben a jog is a segítségére siethet. Tudom, hogy erre mindenki elmondja maga történetét, de higgyük el, hogy azért sokkal több lehetőség van az úgynevezett demokráciákban, minden bajukkal együtt, mint olyan országokban, ahol szó sincs demokráciara, hanem diktatúra van, tehát akkor nyilvánvaló az a bizonyos nyitott száj, nyitott szem, nyitott fül, és haz. utána pedig valamiféle tevékenységben is megjelenik, valamiféle ellenállásban, demonstrációban, akkor az bizony megtorlás lehet a része. De hát hogy ne beszéljünk akkor gyorsan beszéljünk egy picit a elnöki meghiúsult látogatásról, mert ugye ez a múlt hét adóssága. Hát a fejlemény ugye a, ebben annyi mondom, hogy elindultak a diplomáciának a bizonyos kerekei, elkezdtek forogni. Valami szerintem egy pár mondatban, hogy Nem, jöjjön. a történetet azt mindenki szerintem ismeri, mert tele voltak az újságok, tehát azt hiszem nincs újság internetes fórum, a levelem foglalkoztak. Mindenki tudja, hogy Rév lett volna a bizony Szent István szoboravatás, amire aznap Kapott egy jegyzéket a Magyar Külügyminisztérium, hogy biztonságokok miatt nem engedik be Solyom László, Magyar Köztársaság elnököt Szlovákia területére aznap. Aztán utána sokfajta dolgot mondtak itt a szlovákok. Volt egy műsor is, hogy felesem igaz. Hát én ennél erősebben is tudnék fogalmazni, mert nem a felanál jóval több nem igaz belőle szerintem. A lényeg az, hogy ugye eléggé példátlan eset történt. És hát azért eléggé jellemző az is a jog viszonyaira, hogy ugye a szlovákok hivatkoztak a sengeri egyezményre, amelynek ugye Magyarország is részese, amely lehetővé tette, hogy örüljünk annak, hogy hát átmegyünk Ausztriába, vagy Szlovákiába, Szlovéniába, akkor nincs ugye határellenőrzés, tehát legalábbis a közúti határokon, de hát a repülőtereknél is ugye külön folyosó van és ott sincs ellenőrzés, ugye azért a Feri is megváltoztatták a korábbi 2A-2B egyik végül is Sengeni Légi Kötőlet. A lényeg az, hogy ennek az volt az egésznek az értelme, hogy szabad mozgás, uniós polgárok tényleg élvezzék, hogy szabadon mehetnek, nincs ellenőrzés, szinte szimbolikusan megszűnek a közemberek számára a határok. Hát ehhez képest, ugye használták ki a szerződésnek azt a, bizonyos pontját, amely arra hivatkozik, hogy ezt fel lehet függeszteni ezt a rendelkezést a részes államoknak, például biztonsági okokból átmenetileg. Ugye erre volt példa, amikor mondjuk nagy sportesemény történik, és nagyon sok embert várnak, például futballrajongókat, de köztük lehetséges futballhuligánokat is, és ugye ekkor szokták, hogy mondjuk egy hétre felfüggesztik, vagy két hétre ezt a, ezt a határ ellenőrzés megszüntetéséről szóló rendelkezést, és újra visszaállítják a útlevél ellenőrzést egyebeket uniós polgárok számára is. Na most ugye hát a nonsens az, hogy ugye nyilvánvaló, ezt nem köztársasági elnökök távoltartására használták ki, de hát vele történt meg ez az eset. És hát ami azért ennél tovább mutató. Nem volt előzetes tájékoztatása. Hát itt nem is az, szerintem abban is nagyon menjünk, ezt már kivessézték eleget, hogy, hogy a Köztársaság elnök elmondta a hivatala, hogy már hónapokkal előtte tájékoztatták szóban a nagykövetet, aki éppen átadta megvízó levelét Magyarországon. Hivatalos tájékoztatás napokkal előtt történt a lényeg az, hogy itt nyilvánvaló ürügyet kerestek a szlovákok. Természetesen lehet mondani, hogy magyaroknál is volt egyfajta probléma, hogy nem vették azért igazán figyelem, hogy szlovákia fűs, Nemzetállam, amely nagyon sok érzékenységgel együtt folytatja maga útját, és hát hogy van egy szélsőségesnek tekinthető pártot, nem csak a parlamentben, ugye Magyarországon nincs még ilyen, hanem benne van a kormányban is ez a Szlovák Nemzeti Párt, amelynek nyomása van érződik, és amellett a kormánypártok egymással versenyt futnak a közelgő választások előtt a magyar kártya kiátszásával, és ebben sajnos részese volt az ottani szlovák államfő is. De hát ez a történet itt a magában tényleg az, hogy ha ilyen történik és bekövetkezik, akkor egy jogállamban, egy még nagyobb szervezeti jogi egység, mint az Európa Unióban van valami mechanizmus, amely, amely erre választ tud adni, ha úgy mondjuk áttételesen, bár a diplomáciában ilyen nem nagyon van, de elég tétel tud -e adni. Hát azt látjuk, hogy nem nagyon van. Az Európa Unió amit elmondtunk, hogy mit kell tenni, ha látsz valami jogsértést, hogy ugye nyitott szem, nyitott fül, és legyen a száj is néha nyitott, amikor elmondod, hogy mi történt, hát ehhez képest a Európai Unió szépen becsukja a szemét, a fülét is bedugja, a száját is nagyon gyorsan becsukta, és arról szól ugye, hogy hát ez két oldalú probléma, holott hát ez két oldalú probléma is, de mivel uniós államokról van szó, hát ennél jóval több. És példátlan nem csak a két ország viszonyában, hanem egyáltalán egy Európai Uniós államot, a másik uniós állam gyakorlatilag annak vezetőjét legalábbis államfői szinten egyszerűen kitiltja az országból. És hát ez is jelzi, hogy itt nagyon komoly gondok vannak a sok-sok gond mellett az Európai Unióban, hiszen bizonyos kérdésekkel láthatóan nem akarnak foglalkozni. És akkor bejön megint ez a hagyományos történelmi áttekintés történelmi. Kitekintés, a kisebbségi jogok kérdése, hogy miért nem akarnak azzal az Unióban foglalkozni. Noha, ha az Unió alapértékeit megnézzük, meg a deklarált uniós szerződést, hát akkor azért azok a jogok, azok a kisebbségekre is hatók és vonatkoztatóak, de mégsem alkalmazzák igazából, és ennek az ok megint az úgynevezett nagy politika, a reál politika, hogy bizony bizony az unió meghatározott tagállamai között is nagyon soknak van komoly. Kisebbsége, kinek etnikai, kinek vallási, tehát például mondjuk, ha beszélünk Németország vagy Francországról, akkor ugye a muzulmán vallásúak, elég jelentős száma Németországban beszéltünk a törökökről, aztán a spanyoloknál meg ugye a, a etnikai kisebbségek, baszkok, katalánok, Mehetünk tovább is. Tehát ez mind azt jelz, hogy ebből a problémával igazából nem akarnak foglalkozni. És hát a, a gond pedig az, hogy úgy tűnik, hogy nincs megfelelő válasz, hogy hogyan tudunk igazából kezelni egy ilyen problémát, és mindenki próbálja ezt azt mondani, hogy két ország egymással oldja meg a feszültséget, ami, ami egy járható út egyrészt, de másrészt ő pedig hát akkor miért tagja ennek az Uniónak, hogyha ebben a tekintetben nem történik semmifajta beavatkozás, akár politikai, diplomácia eszközökkel, de egy hallgató van a telefonon, van másik oldalán. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Itt az Európa Európai Unióval kapcsolatosan valami nekem eszembe jutott mostanában, hogy én azt az egzotikus kifejezést hogy hontalan. 89-et nem tudtam, hogy mit jelent. Uh -huh. De azt, hogy ehhez tartozik, ehhez a témához, de hogy Észtország, meg lett a kapcsolatosan, hát itt azok az oroszokat, akik ott élnek, akik oda kerültek, mondjuk 45 után vagy az 50-es 60-as években, úgy kezelik, hogy hontalanok. Tehát itt, ez be volt kódoló, vagy itt lesz valami az Európai Unióban ilyen hasonló dolog. Már ott ott se rendezték fel ezeket a dolgokat. Meg ott is elnyomják, mondhatjuk így az oroszokat. Orosz ajkúakat. Észtországban. Most nem tudom pontosan milyen törvényekkel, de de oroszosítási törvényekkel nyomják el. Mármint orosz, nem orosz oroszisítás inkább, hanem, hogy orosz, orosz ellenes. Törv... ellenes. ellenes igen. Törvényekkel, hogy assimilálódjanak. Hát a törvény hivatalosan, hogy nem orosz ellenes, de, de valóban komoly gondok voltak. Most ebben valamest javult a helyzet, elsősorban amúgy igen, ö, ö, Béztország és Lettország esetében, ahol a, az orosz hajkú lakosság egyes esetekben majdnem 30%-át kiteszi. És az És És itt igen, itt a, a, a gond az, hogy mennyiben ö, tekinthetők ők állampolgárnak. Olyan törvényeket hoztak, hogy természetesen először volt olyan, amelyik megpróbálta időhöz kötni, tehát aki például a szovjet megszállás előtti időszakban már ott élt, annak az jár, tehát azt úgy tekintették, de aki ugye a 40-es évek után, a megszállás után ö, települt le a Baltikumban, azok számára ugye ezt az állampolgárságot nem biztosították, illetve úgy biztosították volna, ha nagyon sok feltételnek megfelel, többek között az, hogy az adott ország nyelvét, államnyelvét az Európai Unió beszéli. a szlovák-magyar ügyre. Igen. Egyáltalán ezeket az értékeket az Európai Unió nem béri. Mármit most pontosan milyen érték? Hát ezek az jogi értékeket. A hát mi van nyelvtörvény? Erre azt mondják, hogy a, a, a nyelvtörvény, tehát hogy, hogy ez hivatalosan ugye egyelőre nem olyan, ami, ami sérteni az Európai Unió bármelyik e, egyezményét, szerződését, mert ugye hogy a kisebbségi jogokkal meg a nyelvhasználatról nincs igazából rendelkezés, tehát amiről nincs arról nem, nem sérti. Van más rendelkezés, amúgy alapvető emberjogi, amit nem csak emberjogi, amit amúgy sértez. Tehát ö, ö, inkább az van, hogy Keresik azt a... Tehát akkor rendben van itt az Európai Unióval? Nem, az Európai Unió az nem akar ezzel foglalkozni úgy tesz, mintha, mintha nem lenne évvel foglalkozni. Ugyanúgy, mint ahogy a köztársasági elnök ö, problémát is úgy tekinti, hogy, hogy, hogy ez két ország belügye holott Európai Uniós állam kormány vagy államfőjtől tagadták meg. Egy szerződésre hivatkozva, és nem helytállóan azt, hogy beléphessen is, és hát példanélkül, hogy egy uniós állam kitiltja a másik állam, államfőjét, akár egy napra is. Tehát egyszerűen ilyen nem volt. Hát milyen értékeket véd az Európai Unió akkor így, csak érdekeket véd. Hát az Európai sok országoknak az érdekeit? Az hát mint, természetesen az országok érdekeit, mert hát országok alkotják. De. Tehát ha ezek az országok nem, a saját érdekeikkel ellentétesnek találják az Uniót, mint ahogy néha ki is derül, akkor... Azok az érdekeit védi. Nem, a vagy a jogokat is védi, csak a jogoknak egy bizonyos körét beleveszi, a másik jogoknak egy másik körére pedig azt mondja, hogy az, mondjuk az, az nem az uniós hatáskör, hanem azt a még meglévő nemzetállamok szintjén kell megoldani. Ja. Tehát az adott ország kisebbségének az ügye, ez nem uniós ügy, hanem az adott ország és annak a kisebbségnek többségnek a viszonya. Ja. Ezt... Az Európai Uniónak, mert hogy valami szellemi kovásznak kell lenni, ha nem Isten, akkor valami másnak kéne lenni mert tudjuk, hogy kihagyták a Alkotmányban a szerződésből. Hát az alkotmányban lett volna azért utolás rá, tehát, hogyha ha, abban azért előrelépés van, bár, bár úgy nem került bele, hogy azt szeretnék volna mondjuk mi is. Bemondani. Csak az, azért mondom, hát csak azt kell tudomásul venni, hogy ezt az Európai Uniót azért nemzetállamok alkotják, és abban a nemzetállamok között, ha benne van például Románia, Szlovákia, vagy Spanyolország, vagy Franciaország, amelyeknek maguknak is megvan a maguk adott kisebbségével, mondom, etnikai vagy vallási kisebbségével a saját, problémájuk, akkor ezek az országok biztos, hogy nem akarják, hogy akár unió szinten számokra nézve olyan jogszabályok szülessenek, amelyek utána kötelezően számunk kérhetővé teszik, hogyha nem lépnek föl. Ilyen dolgok, amik itt történtek jelenleg, minden közép európánkban, hát ez a megosztható az Európai Unió, és szét fog hullani egy idő után. Ha nincsenek értékek, amik összefognak. Jó, ennyit akartam mondani. Viszont... Köszönjük szépen visszatálásnak. Ugye hát ez is egy, egy, egy végül is elfogadható felvetés, hogy, hogy akár ez válságba sodorhatja uniót, de van ennek a másik olvas, olvasata, amire ők hivatkoznak, sokan már mit itt inkább az uniós bürokráciát értem. Hogyha bemelnek ilyen megosztó dolgokat, mint például a kisebbségügy, mint például az etnikai egyéb problémák, akkor ez egy olyan útra visz az Európai Uniót, amely valóban oda vezethet, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tud tovább lépni. Hát ezért ez egyik ok például, amit nagyon régóta akadályozzák, és szerintem még nagyon sokáig meg fogják akadályozni, hogy mondjuk Törökország, aki legyen az Európai Uniónak. Meg hát azért ez nem az első eset volt, hogy az Európai Unió nem tesz semmit, mondjuk így, hogy a tagországokban történnek ilyen furcsaságok, amik nem összeegyeztethetők az emberi jogokkal. Azért tudnék eléggel, hogy amikor észre az Európai Unió különféle pillérei voltak, és egyik pillér például az a, a belbiztonsági, belügyminisztériumi rendőrségi együttműködésről szólt, és az volt az utolsó pillér, amelyet nagyon sokáig egyáltalán nem akartak beemelni végül is a nagy, úgymond uniós viszonyokba mert azt mondták, hogy ez például nemzeti hatás köreben, már most már nagyon nagy előrelépés történt, ez megváltozott de korábban kifejezetten azt mondták, hogy például az, hogy a migrációs kérdések, hogy kitenged be egy ország, kinek ad például állampolgárságot hogyan kezeli ezeket a viszonyokat, rendőrség, egyéb dolgokat, volt egyfajta egy együttműködés, de ez nemzeti hatáskör. Ebben azért változás történt, és többek között az, hogy most már készül ugye a, éppen a migrációs hullám hatására egy új javaslat törvény, amit az Európai Parlament támogatott is, amely egyfajta közös stratégiát dolgozna ki a migrációval, a bevándorlással kapcsolatban egész európai szinten. De hát mondom, erről ennyit tudunk mondani, és hát mondom, a fejlemény abban, hogy lesz találkozó, legalábbis azt mondták, hogy a közeljövőben, jövő Magyarországon. Itt persze a kérdés az is felmerül, hogy, hogy ilyenkor, ha, hogy mennyiben vagyunk mi szinkronban saját magunkkal, tehát egyrésztről az elnök és a maga az államfő is jelezte, hogy, hogy ez egy elfogadhatatlan lépés volt, tehát valami fajta elektítet, valami fajta magyarázatot nevezük így Várunk Szlovákiától, és akkor ennek a nyomására. Igen, a ennek a nyomására lesz egy találkozó, amit nagyon szent tartanak meg, aminek ugye azt szokott lenni a diplomátszám, hogy azt mondod, hogy addig nem ülünk le, legalábbis ilyen szinten, amíg legalább valamilyen formában nem mondják azt, hogy lehet, hogy nem volt minden rendben. Még nem nem kérés, hanem hogy hát igen, lehet, hogy valami. Valami azért nem volt el rendben, ehhez képest Szlovákia azt mondja, hogy minden alapvetően rendben volt. Bár a nagykövet mondta, hogy az itt mindkét fél részéről lehet voltak itt hiányosságok, de hogy nincs semmiért se bocsátott, se jönni, se megkövetni senkit. És akkor mi majd leülünk tárgyalni, ahol hát el tudom képzelni, mi lesz az eredmény, mert a szlovákok azt fogják mondani, hogy mi ezt ezt tettük, megtettük, a magyarok meg hát mi ezt ugye nem szeretjük, és akkor nagy semmi. Ugye Dunaszerdahelyr is emlékezünk, ahol azért agyba főbe vertek magyar szurkolókat, mindenfajta felvétel bizonyítékot ígértek, azóta sincs ez, sőt azóta már több szinten is elismerték, hogy teljesen, megalapozatlan volt a rendőrség brutális fellépése a szlovák rendőrség fellépése a magyarokkal szemben, és lett ennek következménye? Bármifajta is? Semmi. Na mindegy, adjunk egy kis zenét, és utána mellát, hogy megérkezett a vendégünk, akkor folytatjuk utána a Gay Pride Budapest, a meleg méltóság felvonulás és a ehhez kapcsolódó egyhetes esemény sorozattal, és akkor adunk most zenét. Ugye az előző az volt, azt hiszem, hogy lesz, vagy van változás, most azt nézem, hogy melyik jó számot adjuk, amelyben szerintem van, mert hát legyen itt a következő szám, eny következik ez a, ugyanerről a lemezről, ahol korábban már játszottuk, hogy, hogy, hogy a emberek felébredtek, ébrettek tenni akarnak valamit, hát akkor most nézzük eny a számát. It, and now my heart is smiling, it took me a while, but my world is shining, I count my blessings, and my lessons were harder, when I look at it all, I made it this far, I have my scars, and I'm far from perfect, move on and learn, from all the hurting, I embrace the future, and I leave the past, I'm ready to say that I am free at last, I understand my plan, this is who I am, I drift on words, and I love my pen, I'm made for music, and I love his touch, we slowly build, with every rhyme I pass, these are my Revelations, the God is down No longer afraid, cause I accept it now Clouds disappear, I can see the sun Teardrops dry, God, I've won And if I ever seem to forget where I come from I just take a look at where I'm going And remember what it took me to get there And what it's still Lost real. some battles, but I've won the war Life is pretty after life been hard So many people ask why my songs are depressive Behind the smile, it was all a mess, kid It's a damn long way, discovering yourself. What love motivates you and offers you help. This is for the soldiers, strugglers and hustlers. For all the young kids and strong baby mothers. Peace I can see. Breathe and believe. It'll be okay if you take it from me. See, I've been in the rain and conquered the pain. Been down and out, but believed in my ways. In the middle of a desert, but I found my oasis. Took me some years, but I know what my place is. Build what you know. Never lose hope. Stay strong for yourself and continue. You to grow, the sun rises, and although she might not shine so bright today, I know it is alright, for I got a brand new day. See, the road of life is hard, and we're always searching who we are and what we want, and we always learn, but at times it is just right to just ease down the rest. No, there is much more than just water, earth, and grass The little things do matter when you feel the pressure on your chest The big things vanish when the little things are said The sun rises, although she might not shine so bright today I know it is alright, for I got a brand new day szobábbra is a mindenki joga itt az FM 98-an, és közben megérkezett vendégünk Kuszin Gábor a szivárvány missziótól. Szia Gábor! Sziasztok! És, és hát akkor beszélünk ugye a, a meleg felvonulással, meleg rendezvényekkel kapcsolatos dolgokról, és az első kérdés az lesz Gáborhoz, hogy akkor most a hivatalos név, mert én itt ezt elmondtam korábban, akkor most Gay Pride Hungary vagy Budapest ez lesz most a, a... eseménynek ezentúl? Hát magyarul meleg méltóság menete, a felvonulás maga, és egyébként pedig a teljes fesztivál, az vagy a 14. eszbikus, meleg, biszexuális és transnemű kulturális és filmfesztivál. Ez elég hosszú így. Névre ah, hallgat, hiszem. egy rövid néven Budapest Pride. Akkor Budapest Pride. Milyen és a weboldalok is budapestpride.com. Igen, igen, illetve a melegfesztivál.hu, azt talán könnyebb bárkinek lebetűzni, az is oda viszi az embert. Jó, én azt elmondtam, és akkor beszélünk arról, hogy, hogy azért itt lesz, persze mindenki a szeptember 5-ét várja, hogy akkor lesz a, ebben a karneváli felvonulás, Aha. ami hát tudjuk, hogy, hogy magyar viszonyatok között most egy kicsit azért lehet, hogy másképp fog kifejeződni, de hogy azért beszünk még tudod oda rátérnénk arról, hogy ez elkezdődött azért, ez egy egyhetes rendezvény, nem csak ez, ez egy csúcspontja lesz, hogy másról is van szó, és ugye tegnap volt a hivatalos megnyitó a művészmoziban, én is ott voltam, és elmondom az én benyomásomat, kettőt, és nem tudom, hogy ott voltál-e. Mondd egy szíves, mert én nem voltam ott, mert az önkéntesként jegyet árusítottam, úgyhogy nagyon ha. hogyha jó, elmondanád a benyomásaidat. Küls, tényleg, ami, ami meglepő volt is, hogy például be most, lehet, hogy itt most le fogtok torkolni, de hogy az egész ünnepés megnyitó a himnusszal kezdődött, és tehát ez, ez egy meglepő volt. A másik meglepő dolog, ami számomra volt, hogy én nem láttam a magyar kormánynak egyetlen képviselőit sem ott, vagy legalábbis aki megszólalt volna, holott előtte az volt, hogy a kormány is támogatása biztosította az, hogy mindenkinek, így például a melegeknek, leszbikusoknak, biszexuálisoknak, transznemeknek, minden egyébnek joga van az, hogy kifejezze nem identitását és felvonuljon. Ehhez képest, mondom, én azt, azt láttam, hogy, hogy, hogy nem nagyon voltak ott, legalábbis nem mutatták meg magukat. Mi lehet ennek az oka, szerinted? Van-e valami oka, vagy csak vasárnap volt, és a vakáció utolsó napja, és mindenki azt mondta, még a Balatonon kihúz egy napot inkább? Uh, én, uh, én ezt nem tudom igazából. Uh, hát az elmúlt években mindig volt valaki a kormánytól, vagy a kormány... Lehet, hogy csak én nem ismertem meg, tehát hogy, csak ugye, mert elmúlt években ugye volt ott, hogy államtitkár is, tehát eléggé Igen. komoly pozícióval lévő ember, aki kapott Igen. is ezért. És itt közben például kifejeződött, ugye, hogy 13 nagykövetség támogatása biztosította, és az amerikai ügyvivő mondott is egy rövid beszédet, Ö, tehát azért mondta nekem fura, hogyha itt külföldi nagykövetségek is, amerikai nagykövetség vezetője is ott kifejezi, Obamát idézi a melegjogokkal kapcsolatban, hogy milyen komoly utat kell megtenni még az Egyesült Államokban is, akkor én nekem úgy azt kellett volna, hogyha különösen ebben a légkörben, hogy fenyegetik ezt a rendezvét erőszakkal is, két éve már sajnos ennek részes ez az egyes szervemény, hogy hogy valaki megszólaljon és mondjon valamit. De lehet, hogy ez csak nekem hiányzott. Nem, abszolút dolga lenne tényleg a kormánynak, hogy, hogy ebben a témában ö, megszólaljon. Ugye utoljára Draskovics Tibor Igen, én is szólalt is. meg ebben a témában, és ő azt mondta, hogy a, a felvonulást azt a rendőrség ö, meg fogja védeni, és példaszerűen fogja megvédeni, és nem... nem ö, tehát teljes biztonságot fog biztosítani, de ezen túl is én is abszolút hiányolom azt, hogy, hogy megjelenjenek a megnyitón netán beszédet mondjanak. Különösen azért érzem ezt egy diszonásnak, mert ugye közben volt egy, egy ellenzéki pártnak, a képviselőnek a megnyilvánulása, egyébként Silonának, aki mondta, hogy mi milyen nem lehetne ezt meg. Megszervezni, meg megtartani ezen alapon itt az iskolás gyerekektől kezdve. Nem igazán akarok ebbe belemenni, mert, mert szerintem magáért beszél az, és, és nem hiszem, hogy bárki is saját pártja is végül is óvatosan elhatárolódott tőle. De ugye olvastam közben, aztán megszólaltak a pártok is, de ugyanakkor ott magán a megnyitom pedig, pedig nem. Tehát megint én úgy látom, hogy ez ilyen pártok egymás közötti odamondogatásához jó egy ilyen esemény is, meg hogy igenis joguk van, meg békésen, meg erőszak ellen, és ehhez képest, amikor az kellene, hogy arcukkal is menjenek oda, és álljanak ki, akkor, akkor vagy nem történik semmi. Lépjünk egyet, mert látom, hogy nincs. E, én gyorsan valamit hozzá szeretnék nem tudok ehhez mit hozzátenni, tehát. Én Én azt szeretném mondani, hogy ismét egy ilyen pozitívabb no. aspektus, hogy. 14, Jobb is, hogy nem voltak ott, azt hiszem azt fogom mondani. 14 ország nagykövetsége aláírt egy sajtóközleményt adott ki, amelyben támogatják a budapesti Pride-ot. És ez a 14 ország. Ausztrália, Kanada, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok. Hát azért... Uh, Ugye nekem mindig én azt mondom, és lehet, hogy én a vagyok, itt most a rossz hangatot hozza. Én nekem azt mondom, és a többiek... És a magyarok. <gül> és a többiek hol vannak? Hány tagállam van? Csak az Európai Uniónak, ahol ez alapvető érték. Hát benne van az uniós szerződésben is, a diszkrimináció tilalmában is. Külön törvényt is hoztak erről, vagy uniós rendeleteket. Tehát hol van akár a többi uniós tagállam? Jó. Pont, pont, pont. Mi az, amit, amit a, a menetről tudni kell? Hogy lesz -e valami, ami más lesz, mint tavaly volt, vagy valamilyen? Az információ? lesz más, azt hiszem, hogy a rendőrség az máshogy fogja védeni a felvonulást, tehát a, a kordonok azok nem a az zandrási úton lesznek. Nem Hanem kiebb két utcányira. tehát a, a csőcselék, az ellentüntetők, hogy így mondjam, ők nem fognak tudni közeljönni a felvonuláshoz, és ettől sokkal biztonságosabb lesz. Ugyan akkor már tudom. Pici nekem azért, azért azért azt kell mondani, hogy ne nevezzük csöcseléknek a. Az ellentüntetőket, ezt azért én azt kérem. Okay, aki, right. aki erőszakkal lép föl, az egy külön történet, de aki. Akkor az erőszakos így van, tehát aki Azért, aki kimegy oda és, és azt mondja, nem érted egyet és tüntetni akar, minden joga megvan hozzá, ha ez békésen ez teszi. Van. Tehát azt nevezzük ne secsőseréknek. Azt én erre nagyon allergiás vagyok, nem szeretem senkit, joga van, békésen, kifejezheti, akár még nekem nagyon-nagyon elfogadhatatlan szavakat is kiaválhat, nálam ez belefér a szólászabadságban, de, de mindez de békésen tegy, mindez Igen. békésen tegy, ott a, a, a szóval visszatérve van. akkor, tehát milyen, mi az, ami más, tehát hogy máshol lesznek a kordonok, és mi az, amit az emberek, mert ugye mondjuk elég negatív volt a tavalyi, um, egy óriási balhélet ebből az egész uh, uh -huh. ügyből, és ilyen rossz is kaphattak sokan az egésztől. És hogy mi az, ami, ami most más? Tehát programokban is a karnevár része most, a, mert a végén ugye tavaly terveztek valami partit, ami aztán ez elmaradt? Um, nem, tavaly nem, nem is terveztünk partit. Um, ez... Um, Hát én azt gondolom, hogy, hogy tekintettel uh, arra a helyzetre, hogy a fesztivált fenyegetik, uh, és, a, és a, a felvonuláson részvevők testi épségét fenyegetik, uh, nem lesz egy olyan karneval, mint nem tudom én három évvel ezelőtt, amikor uh, uh -huh. Igen, erre vidáman, gondoltam, és, hogy újra lesz-e. És jókedvűen vonultunk, nyilván ez rányomja a bélyegét, tehát idén sem lehet azt várni, hogy, hogy nem tudom én milyen jó hangulatban fog telni a dolog. Én tényleg azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy politikai felvonulás lesz, amely arról szól, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális és trans nemű embereknek is joga van. A szabad, szólásszabadsághoz, a gyülekezési szabadság az ugyanúgy vonatkozik ránk is, hogy az emberi joga, jogainkat nekünk is el kell ismerni. Erről szól ez a felvonulás, és nem annyira a buliról, és nem annyira a karneváról. Értem. Adjuk be egy picit most a, azt a reklámfilmet, mondjam, így ez a Hát a a sokszínűségét és az emberi jogokért, és akkor után folytatjuk azért, mert én a programról is akarok, és utána majd egy kicsit bővebben a magáról a felvonulásról, mert úgyis az látom, hogy mindenkit igazából az érdekel. És közben megérkezett egy másik vendégünk is, Linda is, aki, akit azért behívok itt a, a zene, illetve hát a reklámfilm alatt a stúdióba, és hát hogy is hozzá akar tenni valamit. Azért fogok Németországból hazajönni, a hogy egyszer úgy vonultassunk fel mi is, mint önben a németek. Ó, nekem a rendszerváltás egyetlen pozitív hozadéka ez a lehetőség. Meg szeretnék a fiam és a barátaim mellett kiállni, és imádok felvonulni. Ilyenkor többségbe lehetett vége. Azért vonulunk fel, hogy láthatóak legyünk mi melegek. Azért én elprádtam hogy a hogy nem megmutassam, hogy nem félek. Mindenkért aki nem lesz ott, mert én küzdeni akarok értük is. Ви ходихна на гей парада в Будапешта, защото Будапешта е един много красив град, където хората трябва да изразяват истинската си същност и да са такива, каквито са, без да се страхуват. gay Budapest, Budapest a city, to and to are, queer Magyarországon szeretnék melegként életet élni. Mert jogunk van hozzá. Ez tehát továbbra is a mindenki joga, és itt folytatjuk akkor a Budapest pride de a kapcsolatos és a meleg leszbikus biszexuális, transzneműek és többi meg nem határozható vagy maguk által meghatározott csoportoknak a mostani egyhetes esemény sorozatával, amelynek egyik része ez a bizonyos felvonulás, és közben itt volt ez Köszöntjük a reklámfilm. Köszöntjük Lindát. is itt. Hi, nice to meet you. Sziasztok. Linda ért magyarul, beszélni is be. tud, de az egy kicsit most uh, lehet, hogy inkább majd angolul fogjuk folytatni, ha majd ő is bekapcsolódik. Csak közben azért viccszakok utalni erre a kis reklámfilm, hogy voltak ebben különféle nációkhoz tartozó fiúk, lányok, lehet, hogy transzneműek, is, ezt én nem tudom így de nem fordítottuk, mert közben ebben, aki megnéz ezt a weboldalt a budapestpride.hu-not, ott lehet látni, hogy feliratozva is van, amikor külföldiek beszéltek, de hát a, az összes megszólalásnak az a lényege, hogy, hogy meg akarjuk mutatni magunkat, és hogy nekünk is jogunk van olyanoknak lenne, amilyenek vagyunk, amilyen identitásunk van, és szerintem ez itt a lényeg, hogy joguk van nekik is, nekünk is mindenkinek, és akkor én mondom, még mielőtt belebeszélünk abba, hogy milyen lesz ez a mostani felvonulás. Kellem megint annyira tartan az erőszaktól, mint tavaly és tavaly előtt. Egyelőre a jelek szerint mindenki próbál felkészülni, de reméljük, hogy elmaradnak a tavalyi tavaly előtti jelenetek. Azért beszéljünk arról, Gábor, mondja az én szót, hogy én arról is akarok, hogy azért itt vannak mozik, vannak előadások, egyéb is kapcsolódik, tehát egy hetes sorozat, ami, amiben sok minden esemény belefér. Igen. Uh, hát uh, ez tényleg egy egyhetes fesztivál, ahol körülbelül naponta három film megy a művészmoziban. Uh, én tényleg csak így szemezgettem a filmek közül, hogy mi az, ami nekem megtetszett. Uh, például az egyik, ez ma este nyolckor van. Ez egy, uh, arra címre hallgat, hogy az új élet, és ez egy francia komédia arról, hogy egy leszbikus pára tökéletes donort keresi és hogy hogyan találják meg, vagy nem találják meg, ezt nem árulom el, ezt a férfit, aki, akitől nekük gyerekük lesz. Ehm, aztán Csütörtökön tízkor van szerintem egy érdekes film, ami például ar ami arról szól, hogy egy, egy, egy banda tagja, egy ilyen fiatalokból álló bandának a tagja, az egyszer csak rájön, hogy ő meleg, és... És beleszeret egy Pasiba, aki, aki, öm, aki nem tudom, öm, az ellentétes banda tagja, és akkor öm, ez, ez így akkor, akkor rájön, hogy nem, nem szabad verni az embereket, meg hogy nem akar bandázni, és ez az egész. Öm, hogyan alakul az ő életében, és lesznek uh, műhelyfoglalkozások is, uh, például az egyik, az ma este hatkor van, a lelki kör mutatkozik be, uh, annak lesz egy ilyen nyílt alkalma, ahol meg lehet ismerni őket, ez egy olyan kör, ahol leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek, és családtagjaik beszélgethetnek arról, hogy uh, milyen nehézségekkel néznek szembe, a, milyen homofóbiával, diszkriminációval. És a ez az a, a művészmozi mellett? Igen. Ezt meg lehet nézni a honlapon, hogy ezek pontosan hol vannak, de így körülbelül a művészmozi és környéke az lesz még. És annyit azért mondjunk kell, hogy pár hogy, ez fesztivál egyebek, tehát ahogy megszokott fesztiválokon, tehát ezeket a mozi, amikor mozifilmekről van szó, ott kell fizetni. De hogy ez, a, amit a jegyét fizetnek, egyfajta ilyen támogatást tehát ezt arra fordítják a rendezvényel kapcsolatos kiadásokra. Tehát aki, aki úgy érzi, hogy ezt a ügyet támogatni akarja, függetlenül attól, hogy milyen nem identitása van, ezt sokszor elmondták a szervezők is. Tehát nem csak azokat várják, akik úgy érzik, hogy róluk szól, hanem mindazokat, akik ki akarják fejezni, hogy igenis joguk van hozzá, és igenis miért ne. De csak Gábor, bocs, hát, vagy, vagy egyszerűen csak azok, akik, akik kíváncsiak, és akik egy kicsit meg szeretnének ismerni minket. Van egy kérdésem, hogy a beszélgetésekért és a műhelyekért is kell fizetni? Nem, azokat nem kell. Tehát azok ingyenesek. Azok ingyenesek, Mert az, a honlapon, a budapestpride.hu weboldalon elég sok ilyen napi két-három beszélgetés is található, úgyhogy ha, ha érdekel valakit, akkor ott van a helyszín és az időpont is, és a téma is, úgy körülbelül hogy miről lesz ott szó. Igen. Jó, akkor most, hogy megbeszéltük azért, tehát lesznek filmek, több is a Művészmúziban, ugye Művész az egyik ö, ö, kulcs központja, ahol ezek az események főként lejelösszadnak helyszínek. Köszönöm a kiegészítést, a javítást. És akkor beszéljünk szeptember 5 én mert látom, mindenki azért ezt várja. Mit, mit, mit, mit lehet... Történt-e valami változás ahhoz képest, hogy amikor legutóbb, azt hiszem, itt voltál a stúdióban, az egy hónapja lehetett, Igen. és akkor beszéltünk arról, hogy erről is, hogy milyen biztonságintézkedések lesznek, arról, hogy ez volt egy bejelentett fenyegetés több szervezet részéről, akik jelentették, hogy minden áron, minden rendelkezésükre álló eszközel meg akarják akadályozni ezt. Közben volt itt egy ügyvéd is, aki a Magyar Gárdát képviseli, Gaudi Nagy Tamás védügyvéd, és rákérdeztem és azt mondta, hogy nem ő is határozottan elutasítja, hogy bárki erőszakot alkalmazzon, de ő azt mondta, hogy de ő is úgy gondolja, hogy határozott fellépés kell, hogy kimutatni azoknak, akik nem értenek egyet és hát itt mondom azt, hogy teljesen joguk van, akik nem értenek egyet nyugodtan demonstráljanak, vigyenek plakátokat, belefér a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságába, ha, ha és ez nagyon fontos a ha, ez nagy nagybetűkkel mondom, ha mindez békésen teszik. Mi változott tehát egy hónaphoz képest? Én azt gondolom, hogy, hogy körülbelül ugyanazokat a dolgokat tudom elmondani, ugyanazok a, az ellen tüntetések és, és felvonulások készülődnek, illetve mi is ugyanazt szervezzük, a menet most a másik irányból lesz, ugye? Most Igen. a hősök terétől Most a hősök terétől, illetve a, a, a műcsarnok mögött fogunk gyülekezni, ö, szombaton, ö, és egy órától van a gyülekező, és kettőkor indul a menet. És lesz, mert azért én, én is úgy emlékszem, amit a Zsuzsa mondott, hogy tavaly az volt, hogy lett volna valami a, a Városligetben, valami igen, koncert. Igen, koncert lett volna, igen, valóban, tényleg, bocsánat a buli, igen, én másra gondoltam, hogy esti buli ezt tavaly nem szerveztünk, most nem lesz a végén semmilyen koncert, semmilyen uh, a szöveg. Ha nem, lemegy a menet, mindenki szépen hazamegy, és aztán este lesz uh, a Rainbow Party, ami a korvintetőn lesz. Este 11-től? Igen. É, igen, ebben kapcsolatban hallottam, és akkor Gábor visszasam majd utal rá, hogy, hogy, hogy én úgy tudom, hogy az egy terve lett volna, hogy lett volna ott parti, azt hiszem, a Gödörnél, vagy valahol, és hogy a, a, a rendőrség ajánlotta nagyon, hogy hát ők nem tudják feltétlenül garantálni ott, mivel az egy el nem zárható terület. hogy, hát hogy a rendőrség ott... ez úgy tudta volna egyrészt Egyrészt a rendőrség az elvonulást azt nehezebben tudta volna biztosítani. Nyilván egy olyan tömegnek, amelyik egyben van, az, hogyha az egyszerre elvonul, egyszerre hazamennek az emberek, azt könnyebb biztosítani, mint hogyha van egy ilyen, ilyen vásárszerűséget terveztünk volna. És a másik az pedig az volt, hogy úgy ítéltük meg, hogy nem biztos, hogy az embereknek lesz kedve, főleg, hogyha lesznek támadások, hogy lesz kedve Egyből egyáltalán az embereknek igen. ott maradni, illetve hogy az is történt, hogy vannak bejelentett tüntetések az Erzsébet térre, és azt sem akartuk, hogy ez a, ez a ez a vásár, ez ki legyen téve ezeknek a bejelentett tüntetéseknek? Akkor lehet azt tudni már, hogy, hogy ezek az ellendemonstrációk, tehát a Erzsébet-tére be van jelent, hova még bejelent? Mert ugye tavalyra emlékszem, hogy ott, amikor a menet volt, ugye ezt most úgy értem akkor, hogy ezt most nem lehet így megtenni, hogy a menet külső részén az András úton például a Liszt-Ferenc vagy a Jókai térné voltak bejelentett tüntetések, amelyek hát egyfajta gócpontként szolgáltak, nem is maguk a bejelentést végzők tettek valószínűleg jogellenes cselekedetet, de akik, akik ott oda csapódtak, és úgymond a konnét kezdtek dobálni, a emlékszem, hogy onnét kaptunk tojás, záport, meg egyeveket. Tehát Már most hova, te hova jelentettek be? Miről lehet tudni, hogy, hogy akkor Erzsébet téren biztos, hogy megjelennek? Más meg? Illetve van? Van, egy, van egy ellenirányú felvonulás de az későbbre van bejelentve. Tehát az azt jelenti, hogy már elvonul a mi már a... elvonultunk, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy jobb, hogyha, hogyha nem maradunk ott az Erzsébet nem. Ö... Ha jól emlékszem, tavaly akkor, akkor egy időben volt egyfajta Igen, ilyen, egy hogy akarták volt. volna, és akkor ezt gondolom, ezt kerülték el, hogy valószínűleg nagyon erőteljes rábeszélésre, hogy mert ugye én a nem szeretném, ha ismét egy kicsikét ilyen... Te pozitívat akarsz, akkor mindjárt pozitívat. a kívánságára, emberi jogok tekintetében állandóan pozitív híreket tud menni. Én csak azt tudom mondani, hogy hány embert végeztek ki jogtalanul a világban. De a pozitív akkor, hogy más országokban, például parlamenti képviselők mit, mit gondolnak az ezekről. Az egy picit hallgassuk meg Jó. őket, kanadai parlamenti képviselők fognak megszólalni, és akkor remélem, hogy hallom, és ha kell, akkor fordítjuk. Matt McLaughlin, I'm the LGBT co-chair for Canada's New Democratic Party. Ez az új párt képviselő, aki ottani LGTB csoportnak a vezetője. És a helyettese Libby Davis de mondják, hogy a, ugye, tudnak arról, hogy az elmúlt két évben a pride felvonulást, a méltóság felvonulását támadások érték, önnek, hogy a magyar származásúként és a kanadai parlament tagjaként is üzeni azt, hogy hogy nagyon fontos, hogy tudják, hogy, hogy az egész világ és ők is nézik, hogy mi történik Magyarországon. Kifejezik a támogatásokat, a szolidaritásokat a felvonulókkal kapcsolatban, és a legjobbakat kívánnak. És itt lesz a vége. Tehát ugye ottani parlamentben olyan képviselők, akik tagja ennek a bizonyos meleg biszexuális transzneműek és egyéb hasonló identitást vállalók csoportjának, tehát ugye ez jelz, hogy Kanadában ugye nem csak hogy támogatják mondjuk parlamenti szinten az ilyenfajta természetesen jogszerű felvonulásokat, hanem hogy például ott van olyan csoport, én nem tudok, hogy a magyar parlamentben egyáltalán lenne olyan parlamenti képviselő, talán volt képvisel ungár Kára volt, azt hiszem az egyedüli, aki, aki, aki azt elmondta, hogy ő például leszbikus. De hát, hogy Magyarországon ugye a sok-sok képviselők között nyíltan senki nem vállalja azt, ami biztos, hogy rájuk is sokakra vonatkozik, hiszen statisztikálok ez biztos, hogy így van. Másrészt, hogy még egy csoport sincs, aki ezeket a jogokat, akár nem azért, mert hogy ők érintettek, hanem mert úgy gondolják, hogy egy fontos, hogy akár ilyen szinten támogassa, de hát pozitív, tehát vannak olyan országok, Kanada, ahol bizony ezt és lehet támogatják, is. és azt mondják, hogy bizony-bizony mi figyeljük azt, és, és figyeljük azt, hogy mi történik. A szervezők szempontjából Mennyire vártok ti nem magyar résztvevőkre? Mit tudtok? Jönnek majd más országokból is? Um, jönnek, de azért főleg magyar, uh, magyar szervezetek és, és uh, magyar részvételre számítunk. Um, úgyhogy um, én csak az azért arra vonatkoztattam, hogy máskor, amikor vannak ezek a meleg felvonulás prájdok, azok általában egy, egy tényleg, hát amit nem nagyon fog lenni egy ilyen karneváli buli hangulat, akár itt a szomszédos Bécsben, vagy ha messze megyünk Madridból, volt beszéltem, hogy százezeres tömeg volt. Tehát az egy, egy, egy olyan dolog, ahol, ahol tényleg az egy, egy esemény, tehát turisták isnak is be van jelölve, hogy hú, ez egy, egy olyan nap, amikor vagy olyan hét esemény sorozat, amikor ott kell lenni, mert ekkor történik valami buli nappal és éjjel. De hát Magyarországon akkor itt a buli része az, az egy kicsit szükebb lesz. Uh, igen, ez inkább egy ilyen, egy ilyen, mondom, egy ilyen szolidaritási, emberi jogi felvonulás lesz, és, uh, és Ausztriából például jön egy busznyi ember, akik, akik erre ráindultak, hogy akkor támogassák a, a magyar leszbikus meleg biszexuális transznemű közösséget. Uh, illetve a nemzetközi leszbikus, meleg bisexuális és trans nemű szervezet európai tagozatától is uh, jönnek ügyvivők, um, illetve a, az európai meleg rendőrök uh, szervezetétől is jön valaki. Na hát ilyen, ilyen szervezet is van, megint látod, csak hogy Zsuzsára nézek, hogy látod, pozitívuk vannak. Az jó lenne tudni, hogy magyarok vannak -e tagságokban? Szerintem biztos, hogy nem. De van, van? Van, egy, igen, van egy meleg rendőr, aki nyíltan meleg, és, és nem tudom, hogy ő tagja ennek a szervezetnek, vagy lehet, hogy ennek a szervezetnek csak szervezetek lehetnek tagjai, és ő is megvan hívva egy beszélgetésre, ami, ami erről fog szólni, de lehet, hogy végül nem ő tud eljönni, hanem egy kollégája. Én azért ezt még el szeretném mondani, hogy én emlékszem a pár évvel ezelőtti felvonulásokra, hogy, hogy ez mennyire, mennyire jó buli volt, és én azt kívánom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy ez a, ezek a politikai indítatású és mindenféle más szempontot erősítő hozzáállások így, így idővel így alább hagyjanak, és újra lehessen ugyanúgy ünnepelni, mint pár évvel ezelőtt? Hát ez nagyon jó lenne. Most éppen nem erre haladunk, de azért lesz egy kis zene a felvonuláson, és azért lesz buli utána, amit már mondtunk, hogy 11-től a korvintetőn szombaton. És azért fontos itt megjegyezni, ugye, mert régen ugye azzal is gond volt, hogy egy dolog volt a felvonulás, és utána meg, hogy később mi történt, hiszen sok olyan eset volt, és amikor fizikai támadás is ért embereket nem identitásuk miatt, hogy, hogy a rendőrség széttárta a kezét, hogy hát ők, ők biztosították a felvonulást, de hát hogy nem tudnak minden helyre egy rendőrjáról küldeni, hát eléggé színikus megjegyzések, és ha meg, megjelentek ebben kapcsolatban, meg segélyhívásokra nem válaszoltak. Ez változnia fog most, tehát lehet-e attól tartani, hogy lehet, hogy a felvonuláson megvédik az embereket, de utána pedig ki tudja, mi történhet velük. Az ígéret az az, hogy ez hogy lesz idén. A rendőrség védeni fogja egyrészt a fesztivál helyszíneit, tehát nem csak a felvonulást, hanem, hanem a fesztivál összes helyszínét, ami vészmoziban is posztolnak rendőrök, a a, és ezen kívül pedig a, az összes meleg szórakozó helyet is kiemeltem védi a rendőrség ezekben a napokban. Úgyhogy elvileg nem történhet az meg, hogy, hogy például nem válaszolnak segélyhívásokra, vagy hogy, vagy hogy a rendőrség nincs jelen ezeken a helyeken. Tehát akkor vannak fejlemények végül is. Vannak fejlemények, Ez, ez igen. jelentős tavalyi évhez képest. Reméljük. I've just turned to you, to Linda, because you were following the conversation. I hope that you could understand mostly what we were speaking yeah. about. Uh, for you, who is coming from the United States, where, as Obama um, Linda, was America, just cited before, do? that he said there, there is a big, uh, a big road which we are, which we, we have been passing through, and we are still lots of things to do in, in as far as gay rights are concerned. How do you well, feel the, the situation? Watching what happened Hungary last year, you were in the Pride March. In my understanding, ben, you will also is. take part in the March with Amnesty International Group. So voláltál. how you prepare now after what you saw here, and what is your expense in the United States? But just please think over a bit, because we have a phone call. So after that, that we can get back to you. Good. Hallósz? Jó lapot kívánok, akkor gyorsan itt a Linda előtt, akkor meghallgatjuk a hallgatót is. Igen, igen, köszönöm szépen, én közben nem vettem észre, hogy itt bekapcsolódott az angolmányzó kérdés, úgyhogy szívesen tettem volna föl az előtt, vagy az után. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tud beépülni a másság, hogyan próbálja a másság megtenni a kísérleteit a jogi szabályozásba, intézményes háttér biztonság kialakításába azt, hogy a másság beépül a tradicionális család alapú nemzet fejlődésébe. Tehát hogyan sikerül kezdeményezéseket a közintézmények felé tenni, vagy intézményes hátteret kialakítani, hogy elfogadhatóvá váljon ez tudják-e ezt a szervezők, az eszmei vezetők megvalósítani? Ha nem világos a kérdés, elmondom még egyszer. Hát nem tudom, Gáborra nézek. Én, én, nem, én gondol, nem tudom, hogy arra gondolsz, mert mi ismerjük egymást, hogy azért tegeződhetünk. Igen, készítők, Műsorkészítő kollégáról van szó, hogy, hogy arra gondolsz, hogy például hát ennek a lépése pedig ilyen, hogy regisztrált, élettársi kapcsolat, igen, tehát hogy igen. hogy... igen, tehát hogyan tud... A, tehát hogyan tud egy ilyen másság, tehát ez a fajta másság, ami még nem elfogadott, hiszen támadják beépülni intézményesen, hogy elfogadhat, tehát az elfogadható család alapú tradicionális hát, szemléletbe. Jó, míg a Gábor gondolkozik, én, mint aki kívülről gondol, hát szerintem az pontosan ez a regisztrált kapcsolat, vagy hogy házasság intézménye, és ahol nincs különbség egy idő után, hogy most azonos vagy különnemű, és hát nyilvánvaló itt a, a például a családalapítás, ugye, ami nagy ö, kérdés szokott lenni, és Magyarországon sem engedik most az új, új törvények, tehát magát a házasságot, mint házasságformát, ugye az alkotmánybíróság nevezetes határozatában azt mondta, hogy ez... ez Kvázi azt mondták, ez a heteroszexuális pároknak van, de hogy majdnem ugyanez, ez a bizonyos regisztrált élettársi kapcsolat, ahol ellenben én látok komoly különbséget például a, a gyerekeket illetően, hogy mennyiben adoptálhat gyerekeket egy homoszexuális pár, lehet, hogy Gábor jobban tudja, én úgy emlékszem, hogy nem a jelenlegi regisztrál nem, kapcsolat igen. szerint. Köszönöm szépen, viszont, halásra. viszont halásra. Nem tudom, hogy Gábor tudsz-e erről, vagy amit én, te hogy Én igazából ezeket? ahhoz, amit mondtál, nem, nem nagyon tudok mit hozzátenni, tényleg ezeknek a törvényeknek, amiket hoznak, van egy olyan hatása, hogy, hogy hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy el tudják fogadni aztán a leszbikus és meleg párokat és valóban a bejegyzett kapcsolatról szóló törvény ez nem teszi lehetővé az azonos nemű pároknak sem az örökbefogadás, sem a partnerük örökbefogadását, és a leszbikus párok sem kaphatnak el mesterséges megtermékenyítést a magyar jogszabályok szerint. Tehát én azt hiszem, hogy valószínűleg ez az első lépés, ez a regisztrált jogi kapcsolat, amikor azt mondjuk, hogy nagyon közelítik a határt, hogy egyután az tényleg ugyanúgy a párok választás, hogy a saját nem vagy ennek nemű párt választ. nyilvánvalóan bizonyos különbség van, hogy mennyivel lehetnek gyerekük vagy nem, de hát ez is azért erre vannak példa. A másik pedig szerintem nyilván, hogy felé kell menni, hogy, hogy ugyanúgy például örökbe fogadhassanak ők, és rengeteg több ezer, tízezer gyerek van, akinek nincs szülő, akit úgy örülnének szerintem ezek a gyerekek, hogy egy családba bekerülhessenek, de ezt egyelőre csak legfeljebb heteroszexuális párok esetében tehetik meg ott is elég nagy nehézséggel. Tehát valószínűleg a jognak igazodni kellene a gyakorlathoz, és ezek után, hogy az emberek látják, hogy egyik pár, aki az anyagkönyvvezetőnél van heteroszexuális, és aztán utána naponta vannak párok, akik meg nem, akkor szerintem ez fog utána, tehát ez egy hosszú folyamat beépülni az emberek gondolkodás módjába is, a élettársi kapcsolattal kapcsolatban, meg a regisztrált kapcsolattal, hogy tegnap elhangzott ez a bizonyos megnyitón, azt hiszem, Nádásdi Ádám beszélt erről, hogy ő részt vett mind azon a ilyen Cseremónia eddig volt, és tudomással szerint három volt eddig, legalábbis Kudapesten. Én részt vettem egyen, ami nő nem vett részt. És azt szobol, mondta, hogy nagyon érdekes volt, negyedik. mert amikor az első volt, akkor a párt félrehívták egy szobába, hogy éppen most van a anyakönyvvezetőknek egy értekezete, és úgy szeretnének, hogyha tanácsot adna nekik, hogy, hogy hogyan kell. El, ilyenkor eljárni, és meghívta utána az összes anyakönyvvezetőt, aki az értekezleten volt, hogy jelenjenek meg az ő regisztrált élettársi kapcsolatát szentesítő szertartáson, ami nagyon hasonló azt mondta itt az előadó, mint amúgy ami a heteroszexuális párok esetében, és hogy többen meg is jelentek, és, és ott a, a ünneplőkön, kívül ott az ajtóból, kukucskával nézték, hogy mi történik. Hát ez is jelzi, hogy nyilván mindenkinek meg kell tanulni egy adott dolog a törvény, egyrészt maguknak az érintetteknek is, hogy ebben éljenek, tehát hogy ez működő valami, még ha nem is lehető legjobb nyilvánvalóan, és aztán utána megszokás lesz, hogy például a, a jogrendszer részében, a jog alkalmazók részéről, például vezető számára már nem lesz ez utána a kérdés, hanem azt mondja, jó, hetero, homo, ha ilyen pár, akkor nekik. Ezt így fogja a ceremóniát vezet a másiknál. Úgy amúgy pedig ugyanaz a nemzeti szallagos uh, uh, dísz ugyanúgy rajta van a ruhájukon, tehát ugyanaz a ceremóniak kelléke. If I can just interrupt our conversation in Hungary, and I'll be back just to Linda, because she was listening all our conversation, and she had a question like five minutes before, so how do you feel about a gay pride last year, and what is your expectation Balázs for this year? most a Lindával kapcsolatos témára, a Troy Davis kapcsolat. Nem, nem, nem, nem, nem, Troy Davis, hanem még itt a, a meleg felvonulással ja, kapcsolatban. Igen, Ugye mondtam, hogy Linda, hogy Amerikából érkezett, de elég régóta Magyarországon is él, és hát, hogy Amerikában azért pár utaltam abba már, hogy elég hosszú úton járnak, de már bizonyos dolgokat megtettek, és hát itt volt a tavalyi felvonuláson ő Elég is sok volt az, amit látott a, a tojászápor megkövek, meg köveg. Ezt én tanúsíthatom, hogy megdöbbentő volt egy külföldi számára, hogy ez itt történhet. Ennek ellenére azt mondja, hogy idén is elmegy. De, de az is szeretném tudni, hogy milyen érzésekkel benyomással megy. Let's see. Well, um, I think let me start by saying I think that what has happened in the last couple of years is. Um, Well, to be perfect, perfectly honest, is a bit sad to me because I, I know in the past the uh, the Gay Pride Parade and the Gay Pride events were, were really, I mean, as you were saying, they were really, you know, like a festival, like a party. There was a very, a party atmosphere. So even if, uh, you know, even if you didn't support them, you know, even if you could see people on the street who didn't necessarily support people, they were, I mean, at most they were laughing at people. Linda azt mondta, hogy egyetért azzal, amit mondtam, hogy, hogy, hogy pár évvel ezelőtt a, ezek a menekfelvonulások annyira jó hangulatú események voltak Budapest utcáin, hogy azok is, akik nem... Um, nem feltétlenül azért voltak ott, hogy támogassák a, a felvonulást illetve a, az ideológiát. Azok is így vidáman beáltak és egy jót az, a felvonulókkal. És nagyon szomorúnak tartja, hogy hogy ez most az utóbbi években nem így van. I really feel that Budapest used to be a, a shiny example um, for hogy a, a környéken uh, belül Budapest így kiemelkedően fényes volt ebből a szempontból, hogy. I, I just want to interrupt in this that in the region it's still Hungary, I think the only country which is is organizing like this kind of key pride -right events, the big ones. Ott <sínt> Románia? Én azt tettem közben, hogy hogy ebben a régióban nem is nagyon van. Pört, van Szlovéniában, Lengyelországban. De Zsöljön. itt a, inkább kelet tehát Románia, Bulgária, én ezekre gondoltam a keleti régióban, Szerbia. Uh, Litvániában is van, ami egy kicsit kelet-ebb. Sorry for interrupting. Igen, Linda. No, Um, which is not to say I, I should clarify. It's not to say that there aren't gay pride parades, you know, and festivals going on in other places. It was no, just no that no no it had such no a good history here. similar but that were So the last two years was really quite shocking, and, and, and yet so last year right being in the parade was so really, really shocking. Um, a felvonulással kapcsolatos események itt budapesten so, so what kind of feelings you go now for this year because most mine is this year because hasmanat hogy sokan hol I would leave this camp I would leave this camp hasmanat láhogy többet akkor this nem is meszára well i am i'm being maybe how should i say nervously hopeful én idegesen reményteljes vagyok because uh, For a couple reasons. First of all, I think it's absolutely important that you know whether Budapest had this good history or not. Um, it's absolutely important that the the gay pride movement continue to um, stand up for their rights to kin continue to. Um, azért is uh, megyek mert nagyon, nagyon fontosnak tartom hogy bármi is történik uh, fontos hogy az emberek kiálljanak a, a melegek jogaiért és hogy ezt uh, publikusan is megjelenjen because last time we have, uh, uh, uh, An activist from this homeless, the the picture of homeless organization, Rob, and he said that you know the experience of the United States that if you want to make any changes, eh, it's not it's not enough just that you say you should do some action. So that's like if if you want to protect certain rights, you should go out, you should speak out, you should stand up for these rights. Hogy ar arra utaltam, itt, hogy a múlt héten, ugye, amikor itt volt ez az aktivista telefonon jelentkezett, ugye ez a New York aktivisták, akik próbálnak itt is önszerveződésre tanítani magyar hajléktalanokat, elmondta, hogy az Egyesült államokban az volt a tapasztalat, hogy bármifajta jogi változás, bármifajta szociális társadalmi előrelépés csak úgy volt lehetséges, hogyha az emberek kiálltak azokért a jogokért, ez soha nem volt könnyű, de hogy tettek is érte, that hat kegelman az utcára meg kell mutatni magunkat well, i think that that's why you know when you ask the question why would i do it again this year for example um, you know that that contains my answer um, Ezért mondom én is hogy hogy mindenképpen kimegyek so this, the two two other things i, I wanted to stay on this one is is simply that i think that Két while ok, it's while it's mindenképpen you know, kimegyek because really, hogy um, a második difficult how the um The Pride Parade has changed in the last two years. I think that, um, you know, I think we've sort of gone back in time and we really have to, you know, rebuild um, um, the environment where the um, Pride Parade can go on and the Pride events, the Pride Week can go on in a more um, <coughs> tolerant and respectful environment. And I think that that's, um, you know, I think there's some, it sounds like there's some good changes in terms of the police security um, for this year, and um, I'm I'm hoping that this is going to be, you know, I hope that last year will have been, will look back in five years and say okay 2008 was the worst we experienced. Hát, remél, reméljük, hogy hogy a tavai évről úgy emlékezünk, mint a legrosszabb emlék és hogy ebben az évben már ugye a, a rendőrség is és más intézkedések is vannak hogy jobb lesz a a a megvédése és a, ahogy hogy hogy a a hivatalos, rendőrse, huvatisan rendőrség is mások hozzáállnak. De lényegében azért, hogy összességében um, egy olyan közeget teremtsünk ott kint, ami, ami lehetővé teszi, hogy ugyanolyan legyen a felvonulás, mint régebben volt. And, and the last thing that I want to say is I think what what really needs to develop in Hungary is is um, the dynamic right now is that there is the, the you know, Pride Parade, there are, you know the gay rights supporters who were out demonstrating and and being public and then the other side is a complete extreme. You know, it's violence, it's attack, it's, it's threats to personal safety. And um you know, there should be a way for people who are, you know, not supporters of gay rights. Um though I may not <laughs> though I don't agree with them, you know, there should they Budapest needs to figure out a space where people can express those opinions without putting people in danger of their lives. I mean, if you're throwing stones and firecrackers and Molotov cocktails, people will get killed. And, you know... I mean I so Az hát a harmadikok ok az azért, hogy hogy tulajdonképpen azáltal, hogy kimegy és békésen felvonul, azáltal is uh, hangsúlyozza a békességet. Tehát hogy tavaly amikor a támadók közül voltak, akik uh, én köveket és téglákat dobáltak, az tulajdonképpen életveszélyes uh, állapotba hozhat másokat. Tehát egy olyan agressziót képvisel, ami ami nagyon jó, hogyha az ellenpéldáját mutatják meg így a melegfállomás keretén belül. Uh, I've, I've, I've, I've it in Hungary now, I'm sorry. Akkor magyarul mert a Gábor is kérdezte, hogy mi volt még, ami keltett vagy, vagy benyomáson volt a megnyitó ceremóniára. Egy, egy dolog, ami, ami szerintem egy fontos momentum volt, hogy, hogy volt egy félperces néma felállás és tisztelt adás a romagyilkosságok áldozatai Illetően ez mikor volt ez? A, a tegnapi, ennek az egész fesztiválnak a megnyitóján, és, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a fenyegetett kisebbségek egymás iránti szolidárisak legyenek. Tehát, hogy ne kezeljük külön-külön, mert ugyanarról Igen, van szó, mindegy, persze. hogy az egyik esetben éppen meleget ért jogsére a másik esetben valakit bőrszíne miatt, mert cigány, a harmadik esetben esetleg vallása miatt, pontosan arról kell beszélnünk, hogy, hogy mindannyian érintettek lehetünk valamikor, és lehet, hogy a többség is akkor fogja ezt igazán e, jobban elfogadni, hogyha látja, hogy, hogy lehet, hogy most ez a jog, azt hiszem, hogy engem nem érint, de holnap lehet, hogy egy más tekintetben engem is érinteni fog, tehát például, akik mondjuk egy, akik a rendőri Brutalitás miatt tiltakoztak 2006. szeptember-októberében, azok, azok ugyanazokért a jogokért harcolnak, csak éppen más módon, mint amikik mondjuk most kiállnak a mostani ért, És nem tudom, hogy Gábor valamit zár szóként, csak azért nem akarok itt elűzni a stúdióban nyugodtan maradját, csak még itt rengeteg más téma is van. De ha én, akkor zárszok én, én csak én annyit. Én az, azt gondolom, hogy ez egy tökéletes zárszó, és ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy aki szeretne részt venni ebben a szolidaritásban, az például megteheti, hogy eljön a felvonulásra szombaton egykora műcsarnok mögé. Én szerintem nem csak hogy megteheti, hanem én arra kérek, hogy tényleg minél többen menjünk el, legyünk ott, független attól, hogy ki milyen ö, identitású, nemi mi vagy egyéb, Sőt, én azt is szoktam mondani, és ezért ki nevetni, hogy azok is menjenek el, és vonuljanak fel együtt, akik nem értenek egyet fel. nyugodtan vigyen egy táblát, hogy én nem értek egyet, de jogotok van, hogy felvonuljatok, és veletek együtt. És uh, még egy dolgot szeretnék mondani, hogy aki akar jönni, az tájékozódjon előtte a melegfesztivál.hu oldalon arról, hogy, hogy mit engedünk be a felvonulásra, mit nem. Ezt, mm. ezt akkor nagyon röviden, ezt azért akkor még nem ennyire hát semmiképp ezt mondelt, tehát a biztonság egyéb előírás, mert tudom, hogy például lehet, nem tudom, hogy esőt vártok-e, de hogy például esernyőt nem lehet vinni. Esernyőt, botot, rúddal ellátott, transzparenst, táblát nem lehet behozni, üveget nem lehet behozni, műanyagpalackban lehet csak hozni folyadékot, és abba bele kell inni a beléptetésnél ki fogjuk nyittatni a táskákat, lehet, hogy megmotozunk néhány embert, és vissza is utasíthatjuk embereknek a beléptetését. És ugye nagyon fontos, ez gondolom hasonló lesz, mint tavaly. Tehát amikor, amikor elindul ez a menetút, én onnától már nem lehet csatlakozni, nem lehet kimenni, tehát a béke volna. arra kérjük az embereket, hogy egy és kettő között érkezzenek meg, egytől van a gyülekező, a csalonok mögött is És nagyon fájdalom különben, hogy ez így van, de hát reméljük, hogy lesz még olyan, hogy nem kell így lennie, mert pont az volt a jó benne régen, ugye, amikor más kerülmények voltak, hogy. Szabadon jöttél mentés. Ez a szabadság, ez egy iszonyatosan fontos része szerintem egy ilyen felvonásnak, de persze érthető, hogy, hogy, hogy most sajnos csak így lehet. Hát minél többen jöttök el, annál hamarabb lesz megint olyan. Reméljük, hogy Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Én is köszön, és reméljük, hogy 2009 lesz megint az az év, hogy megint folytatódik az a normális, ahogy eddig történt, és egyre több ember vonul fel és csatlakozik, és tényleg is lesz. De közben tehát mi is folytatjuk a műsort és azért annyit még elmondunk, hogy, hogy közben a művészmoziban ott filmek, egyevek, beszélgetések, beszélgetések Sok napi is három, vannak, tehát nézze mindenki az adott hollapon, vagy menjen oda, sétáljon el, és akkor betekintott, hogy mi is történik. És akkor folytatjuk egy egész más dologgal pozitív dolgokkal, majd adunk zenét is, de csak én az órát is kell figyelnem, és addig nem tud, addig nem fog, de még az zen előtt elmondom, hogy a Troy Dis-szel fogunk beszélgetni, Troy Dis-ről, és itt van a kezemben az a levél, amit már én a bevezetésben is én elmondtam, beírt. a Gábornak is megmutatom. ő egy, egy halálra ítélt afroamerikai férfi, aki 19 évet töltött a síralomházban, és többször már majdnem kivégezték, és most több tízezer petíció, többek rendben. között az Amnesty International Multikulti csoportjának a petíciójának a hatására is. Reméljük, az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy, hogy visszautalja az ügyét a Georgia állambari bíróságokhoz, tehát esélyt ad neki, hogy bebizonyítsa, hogy lehet, hogy ártatlanul ítélték halára, és nem végezhetnek ki egy embert. Amúgy a Multikulti csoportnak írt egy köszönőlevelet, és így a Multikulti csoport olyan, olyan Nemes társaságba került bele, mint Carter volt elnök, Desmond Tutu, délafrikai püspök, akik szintén kiálltak mellette, többek között amúgy az FBI egyik volt igazgatója is, de erről akkor utána egy zene után, és a zene pedig, és rábízom rá most Zolira, a nekedek megfelelőbb ideélő zenét adjad. When in the struggle, the soldiers do a gang of things they get bound You might say niggas ain't time, it this we rock But I'm still down for the cause, you struggle, soldiers do a gang of things that get bound you, like yes, you, know you might say niggas this ain't shit, time, it, it got this no? we rock I know you see me out hustling. I know you see me At these shows, making nothin' into something. Homecomings and the recalls, bumpin' oh. Choppers on the cover, trying to get it jumpin' Ain't too many checks breeze, my way to ease my day So this is how I seize my pay Got me in the street with these moves to make. Ghetto style niggas gotta show and proof and cake But along the way, whole lot of things true to my heart. One strong, now falling apart. Me and Stick used to be into that martial arts. It's been so long. I don't know where the fuck to start, dog. And don't talk about the movement. I ain't been active at all. I don't know where my for the two win. My people need a revolution. The only solution. But the struggle to stole my contribution. It's a whole lot of things that I go show So it's a whole lot of things that I do and I don't do. That's right. I man. Business man, my right, money right, ready for woe. Me and Sunshine Anderson heard of this all before, but yes. the soldiers po And when yep. they get rich, don't nobody settle the score. Why not? Cause after the show's hoes and balling, get off tour and them bills are still calling. And please don't get mad at your dog. If anything, what I really need is therapy, y'all. I'm demoralized living the life of contradictions, trying to shake this capitalist type depiction. Huh. And don't think a nigga quit on the struggle. I just slacked off majorly and feel I'm in trouble. And regardless, I know the show must go on. Go on. It's been a minute since I wrote over Oh, Sean, i'm so done within the chrome the soldiers do the things they get by with my time within the struggle soldiers do a gang of things get lot of things. the things they my you time. might not like We but buy. that's how it is. Tell me you don't forget. Don't tell me you do the things, don't me you got, what it feels like to be the struggle, nigga. This time. we die Within the struggle. So do what gangsta shit. My niggas say motherfucker, so trying to get free, but it's tough. Still gotta eat, dog. a whole lot of things that they go through. So it's a whole lot of things that I do and I don't do. That's right. Tell me what you go through. When you don't do, it's a whole lot of things that I go through. Land. So it's a whole lot of things that I do when I don't do. That's right. Tell me what you, what you go through. Tell me what you do when you don't do. Been uh. focused on the world so long, it feels like I'm cheating on my girl. Gotta get organized. Where's the next meeting? 'Cause a nigga been focused on the world too long. Feels like I'm cheating on my love, so I gotta get organized. Where's the next meeting? Please tell me I've been focused on the world too long. I'm cheating myself. Where's the next meeting, dog? Organize me, man. I need it, man. Please. Ez tehát továbbra is a mindenki joga, itt az FM 98 ember emberjogok, és akkor a meleg méltóság felvonulás és a meleg fesztivál eseményei után akkor folytatjuk Troy davis szel ugye ő az a fekete amerikai, afroamerikai származású, George államban elítélt férfi, aki most már, hogy elmondta, majdnem 20 éve van síralomházba, és azzal vádolják, hogy megölt egy rendőrt, de most az amerikai szövetség legfelsőbb bíróság elég nagy belső és külső nyomásra, de hát nyilvánval ettől függetlenül döntött úgy, hogy igenis az ő ügyében szüksége van arra, hogy újból átnézzék a adott bírók, hogy, hogy esetleg nem történhetett meg az, hogy ártatlanul ítélték el, vagy egyáltalán, hogy van -e, adjanak meg egy esélyt számára, hogy bebizonyítsa, hogy ártatlan lehet, vagy volt. És Balázs megmutatta nekem azt a levelet, amit ő személyesen írt az Amnesty International Multikulti csoportjának, Igen, ide Magyarországnak. Igen, és, és És hát tényleg nagyon megható, most olvastam el a levelet. Elmondom akkor, hogy I'm so, I will just read out what's, what's the letter says, tehát ez 30-án, jújus 30-án született ez a levél, ahol azt mondja, hogy kedves Multikulti csoport, mindenképpen megszerettem volna köszönni azt a, a támogatást, amely, amelyet tőletek kaptam is, amely amelyet sohasem nélkülöztem. Rendkül értékelem azt is, hogy elküldtétek azt a képet, amit azon a, a demonstráción készítettetek magatokról, amikor az egész világon május 19-én nagyon sok helyen ö, azért álltak ki, hogy az én ügyemben előrelépés történjen. Arra kélek benneteket, hogy, hogy oktassátok a másokat is arról, hogy mit kell, mit lehet tenni az ilyen helyzetben, amiben például én is kerülök, és hogy, hogy hogyan lehet kitartani akár az utolsó pillanatokig, hogy a, a igazság az érvényesülhessen, és hogy kifejezhessétek azt a véleményeteket, hogy igenis az számít, hogy valaki ártatlan, ahogy angolul mondta, innocence does matter, tehát igenis számít az, hogy valaki ártatlan, ugye nem elég az, hogy csak feltételezik valaki, hogy elkövetett egy bűnt, hanem igazán bizonyítani is kell. És ugye ő végig azt tudni kell róla, hogy ő végig azt hangosúlyozta, hogy ő ártatlan az elmúlt 20 év alatt végig soha nem tett semmi fajta beismerő vallomás, közvetlen bizonyíték ellene nem is volt, csak tanúvallomások, és ugye hát a fordulat az, hogy a tanúk közül, a kilenc tanú közül heten visszavonták a vallomásokat és elmondták, hogy a rendőrség nyomására tették azt. És utána még folytatja a leveit, ezt én most csak én tettem közbe, hogy, hogy Isten áldását kéri ránk, mármint a csoport tagjaira is, és hogy egészségben is ö, ö, békében lehessenek, és nagyon megköszöni. És utána van egy része, ami már ö, gondolom, am mindenkinek íródott, mert ez már nyomtatva van, hogy köszöni mindenkinek a, a leveleket, a, az imátságokat a, a képeslapokat, hogy rengeteg levelet kapott, és nem tudja szinte mindenkinek külön-külön megköszönni, hogy, hogy amit értetettek, és soha nem fog, fogja elfelejteni sem ő sem a családja ezt a támogatást, és arra kér mindenkit, hogy ne felejtsék el, folytassák a támogató akcióikat, továbbra is imádkozzanak érte, hogy egészen addig, amíg, amíg ez a az ügy nem nyer fajta kedvező megoldást, még egyszer megköszöni a támogatást és az imákat, és aláírás, Troy A. Davis. So, can you, Linda, just tell us of certain things uh, about this case? What, what is the new, is there a really hope that his case could be solved, that he can uh, be saved and, and be a free man once? so um you're asking about new developments and we yeah. felt a minute decision why is it was so important mm. well let me just tell what happened and then we'll go back and talk about why it's so important first um he's been um he's been on uh on uh, on death row awaiting ex execution for uh i think it's 17 years And, and, um, and he's been through many appeals Tor and um, many different uh, Court procedures trying to challenge his his conviction. And he was really at his last um he was really at down to his last chance when he filed this uh appeal mm -hmm. to the Supreme Court, which is a, which is a very extraordinary uh, appeal, um and it's not granted hardly ever. Um mm -hmm. and so he he took an extreme igen, Igen, azt mondta Linda, és majd mindjárt rá is fogok kérdezni, hogy ez egy gyakorlatilag egy rendkívüli különleges eset volt, hogy egyáltalán ilyen döntést hozott a szövetség legfelső bíróság, gyakorlatilag erre igazából precedens volt korábban. And I wanted to just ask, because as I heard also the, the verdict, some of the, it was not a unanimous of the Court, mm -hmm. and those who were all the legal measures were already used, so there is no new development, and one of them was saying one judge, that actually this... Very extraordinary, never in the, the history of the US Supreme Court they would have taken such a decision before. Tehát okay. azt kérdezem arra, hogy az egyik, ugye nem egy, egy hangú döntés volt, a többségi döntés született a legfelsőbb bíróság eh, tanácsában, mm. és aki ellen ezt az egyik bíró, az, az utalt is arra, amit, amit eh, Linda is említett, hogy gyakorlatilag soha korábban ilyesfajta lehetőséget nem adott a szövetség legfelsőbb bíróság egy halára ítéltnek. Tehát tényleg precedens nélkül az eset, ő például ezért utasította, hogyha korábban is sem soha nem tették ezt uh, kérdést tárgyalva, hogy ebben bármit tegyen a szövetség legfelső bíróság, akkor most miért? Okay, well, I, I first I want to clear up, I don't want to, I want to not confuse two things. Um, one is that people do Ki have the right to appeal directly to the Supreme Court um, in these death penalty cases. They do have the right. embereknek joguk van arra, hogy a legfelsőbb bíróságon felébe Nem, tehát a pontosaid tud csak azért mert fontos, tehát joguk van arró, hogy hogy hogy hogy megfelébezenek egy döntést, például egy halálos But it's it's in very extraordinary cases. I mean, the normal procedure is that you have to start at the first level court and go to the second level, and then a lényeg az az, hogy for someone to start directly hogy the Supreme Court in the United States is limited to very extraordinary situations. Tehát a but a major, hát uh, és, a a magyar az, hogy a, és másodfokú bíróság, tehát ott lehet fordulni. hogy közvetlenül a Uh, hogy hívják ezt? Let's. A szövetségek felső bírósághoz fordult. De ezzel kapcsolva, ugye a kérdésem, hogy ő, ugye ritka, hogy, az hogy az ez, ez gyakorlatilag nagyon ritka, de hát nem kizárt végül, hogy ezt megtegye, csak ugye nem így szokott működni. De hogy az ő esetében, in his case, he did uh, uh, went through the Georgian Supreme Court, he did went to the yeah, Court, State of Parrots, and everything, Federal U.S. Code in Atlanta, so he did use all this measure, that was all like the last. Van. Tehát, hogy ezt megjegyeztük, hogy azért volt ez az utolsó, mert ő azért rész, végigment ezen a, a rendes, úgymond bírósági, felülvizsgálati és fellebezési szakaszokon, belértve például a Giorgia állambeli, hiszen az Egyesült államoknak, az államoknak is van szövetségi legfelsőbb bíróságot, tehát az állami szövetségi legfelsőbb bírósághoz is ment, sőt a kegyelmi tanácshoz is, és mindenütt elutasították, ezért mondta az egyik bíró, a Antonin Scalia és a másik mm. Clarence Thomas-al együtt, hogy ők voltak, akik nem támogották azt, hogy Troy Davis ügyében bármilyen lépést tegyen, hogy hogy minden lehetőséget kimerítette. Well, so there's just to, to finish this explanation. There's, um, you know, there is what rarely, rarely happens, which is this procedure, and I'll tell you a little bit more about why it's so unusual. And then there's what Scalia said, which is which included the word never, and I'll have I have to get back to that because that okay. is the most important point egy Nagyon fontos, hogy akkor elmondom, hogy, elmondom mind, hogy, hogy a, miért is különleges ez, és pontosan mi történt ebben az esetben a szövetségbíróságnak. És arra is utol fogok, hogy az egyik ugye szövetségi legfelsőbb bíró, aki ellenezte ezt a döntést, hogy ő, ő azt mondta, hogy ez a bizonyos Antonin Scali, hogy ez soha, tehát never soha ezt a szót használt, hogy soha nem történt még ilyen. És hát akkor erre fog Linda. I, I, I, I suggest that this never, maybe it's not completely true. Well, But, okay. no, because it's two different things. So the first thing is, let me just say for a moment, talk for a moment about the extraordinariness of this procedure and of him being successful., in this hogy, procedure. Mondjuk, először, hogy miért volt ez eljárás és hogyan hogyan ez az egész folyamat, mert ezt fontos, hogy So this ability to appeal directly to the Supreme Court is limited to very, Uh, ez a, a kör, amikor egy egy elítélt közvetlenül a Szövetség legfelsőbb bírósághoz fordulhat fellebezéssel vagy felülvizsgálati kérelme, ez egy nagyon szűk körre kötött. And, um, and then of course the a nagyon kevés esetbe lehet fordulni és amikor is fordultak, hát gyakorlatilag ezeknek a jutodáik hogy bármi döntést hozzon hanem egyszerűen visszatasítja a kérelem befogadását a bíróság hoz. Some, because they cited some new law, in 1996 in Clinton area, mm -hmm. which even more limited this yes. this, this part of the Supreme Court, and that was what they are saying, that actually they had no power to to intervene in this in this case. Yeah, that's part of what Scalia is arguing But about. Ha ha ha utaljak arra, hogy én tudom, hogy volt egy törvény, amit 96-ban fogadtak el még Clinton uh, idejében a, a törvényhozás, amely még tovább szűkítette ezt a lehetőséget, amikor a szövetség legfelsőbb bírósághoz lehet fordulni, is több, akik ezt ellenezték ezt a döntést erutattak, hogy nem is volt meg ez a jogo.ca so said this Antonin Scalia, Scalia, who is one of the most conservative justices on the court. amelyik um, a legik legkonzervatív szövetség legfelsőbb bíróeve kapcsolatban Antonin Scalia mondott az a következő. One of the things he said that, that pretty much everybody agrees with is that it's been over 50 years since the court has even done this kind of procedure ami egy dolgot, amit mondott, hogy ami, vagy a minden kis egyetét, hogy tömít uh, 10 ezelőtt lezárótt uh, megtörténtek ezek a, a, a jogi felebeszési dolgok, tehát adottam által 10 évvel telt. And one of the legal questions is, as you mentioned, and I can get back to this later, but one of the legal questions that is kind of the basis of the argument between the pro and against judges on the Supreme Court is whether this law exactly um, that you mentioned, whether this law um, a, tehát valóban az egyik nagy vita volt ez a bizonyos én a biztonsági törvény rendelkezés hogy valóban ebben az esetben ez vonatkozik-e Troy Davis esetére vagy nem ez valóban egy reális jogi vita alapját képezte. But um, what was most what said that has raised the most interest and the most objection? Kifejtette, aki ellen ezt az egészet, um, Is, hogy ő mondta, hogy a kérdés az, hogy a kérdés az, hogy a hogy a hogy a hogy hogy a hogy a hogy a a hogy Is, a hogy és én is, hagyj idézem, szó szerint azt mondta, hogy ez a Szövetség legfelsőbb bíróság sem mondta azt, hogy az alkotmányunk, az alkotmány megtiltja kivégzését egy, egy elítéltnek, aki rendes, teljes tárgyalást, tehát jogszerűen ítélték el minden lehetőséget, akár kihasználta fellebezésre, akkor is, hogyha később meg tudja győzni a bíróságot, hogy ő, valójában ártatlan volt. És akkor itt tegyünk egy kis I, I would like to just make an interruption that be a, a because that's, that's for me it's like shocking. <laughs> azért teszek itt egy kis megállás, mert azért itt, hogy emberek, akik hallgatják értség is, tehát azt mondja a bíró, hogy ha valakit egy rendes tárgyaláson, rendes jogi procedurákban az adott szabályok szerint elítéltek, halálra ítéltek az Egyesült Államokban, akkor a szövetségi legfelső bíróság olyat soha nem mondott ki, hogy azt ne lehetne kivégezni, csak azért, mert később esetleg be tudja bizonyítani, hogy ártatlan. Te belegutózs, hogy ha érted, még egyszer mondjam? Tehát, hogy ha jogilag szabályosan ítélték el, még ha később pénzt tudná bizonyítani, hogy ártatlan, ártatlan akkor nyugodtan kivégezni. ki lehet végezni. Ezt, ez it's, it's shocking. It's, really. It is. It, it should make your mouth fall open. I mean, it's jaw dropping. And that's what everybody's been talking about. Igen, igen, azt mondom én is. Hát igen, ez, ez döbbenetes. Ezért maradt mindenkinek szinte Tátvassá hogy egy legfelsőbb bíró ilyet ki is mond és le is ír. Did, did, did this um, um, had any consequences like that he said that? Um, well, um, I say maybe his reputation was a bit like uh, shaken, not? Well, not really, actually, because mondta, because of the lehet, politics a, of the Supreme Court and who this guy is understood to be in the United States. States. Um, I do think, though, that what he said in the long run um, is going to have an impact on the case for sure. De azt hiszem, hogy azért a, a, a, a az egész hosszú távon, hosszú távon amit mondott, komoly komoly következménye lehet. Azt kell mondanom, hogy azért, mert rendkívül ő, a kisebbségben egyedül maradt ebből a véleményével. Uh, the quote, if somebody said it Egyen, hogy was akkor mégis ez gondolja, hogy tényleg hízás a szívemben van. Ez hogy so Ez uh, az azt jelenti, hogy a nem érdekel hogy nem hogy valójában Azért, ki, ki az, hogy a igazán igazság, nem az, szolgáltatunk. Nincs igazán igazság, nem igazságot szolgáltatunk. Hanem törvényt. That's that's some how, and that's what someone Hungarian people say. It's not justice, but it's like it's law. law. <laughs> it's not. It's not just, execution but it's legal. of law, but it's. I mean, it, reading this and hearing this, I think this should be like. And how how do you think it could have a consequences on the case? Mi a következő, mi a lehet szerinted ennek, hogy valaki egy, egy legfelsőbb bíróság mondta? Um, well um a lot of this has to do uh what i said in terms of it having the consequences um scalia is well known for his style of judicial thinking on the court let me put it that way um and he's not just conservative but he's he's what is what i think actually he's probably the source of this term what is called in the states a strict strict constructionalist meaning that he's trying to follow only very clear letter of the law. Ez egy nagy arulnék egy ilyen, tehát az a lényege, hogy hogy a törvény betűihez ragaszkodik, de csak a törvény, igen mereven. Tehát ahogy ahogy a kijelentése viszolyagot zárt esetben értethető. So what he's saying there is when he says he what he's saying is he's not saying it's okay to execute an innocent person. Nem azt mondja, hogy eh, teljesen oké okay az, hogy, eh, hogy egy ártatlan kivégezzenek, hanem ő azt mondja, hogy. He saying we've never said the court has never said it's not okay. Hogy a, a, a bíróság sohasem mondta azt, hogy hogy. Eh, az nincs rendben. So it, it's in a way, way, way he says he's not saying like it's my opinion. This is our honorary supreme court which has never said this that it's not okay. Yeah and therefore So I should follow the rule because mm -hmm. this is our rule. We have been doing it for 20 30 40 100 <coughs> years. Crazy, hát hogy no no, no, no, no, ez no. a biztos konstruktív itt hát ebben nem a magyar konstruktív értelemben han can han you azt get jelenti, a azt jelenti, hogy. It in America, Well, yeah. Ja, kedestem. Isu hogy ez ez megúszhat, hogyha jeneket mond valaki, hát persze. Hát. Yeah, so because um you know because he is a very intellectual judge and likes to sit there and and and treats the law uh, as as as if he were combining combining molecules. I mean, just very very hyper technical and Kedestem ugye, azt mondani gyorsan elmondom, hogy hogy az azzal... a azt meg tudja úszni, hogy így tükrözi a valóságot, tehát egy kicsit így, így ferdíti, vagy olyan szempontból nézi, ami, ami egy kicsit más. És azt mondta Linda, hogy igen, hogy, hogy ez teljesen megúszható Amerikában, és hogy a, ezzel az emberrel kapcsolatosan pedig azt mondta, hogy ő úgy tekinti jogszabályokat, mint mondjuk egy tudós a molekulákat, hogy Szó így össze lehet őket rakni, meg így helyezni, úgy helyezni őket. So I think that I, I think that part of what he's saying as especially from this constructivist position is that um, we can't make that declaration there should be a law maybe the congress should pass a law or there has to be a stronger judicial background for us to say that. That's his position that's where he's coming from. Hoyas Gondoyea gondolja, hogy nem hogy legyen egy törvény arra hogy ki mondhassuk aztot dolgo. magyarán azt mondja hogy ugye ha még nincs olyan törvény, amelyik Szabai lehetővé teszi, addig... hogy a szövetségi bíróság ilyen esetekben, még ha minden rendben volt, vagy közbevatkozó, addig nem üve És hát egy kicsit, but ha Magyarországra the gondolok... De ha belegondolunk, azért picit, hogy nem akar megvédeni, de hogyha belegondolok Magyarországon is, tehát amikor azt mondják, hogy minden jogi lehetőséget kimerítette, akkor Magyarországon sem adnak már meg egy újabb. Ha, ha nincs kimerítette, nincs per újra felvétel elutasítják, akkor ott is már egyetlen egy marad, hogy kegyelmet adhat a, az államfő. So, are they going to make a new law or something? No, I, I was just translating also for Linda. So I've said, even if we say, okay, it's, it's outrageous But in Hungary, I was just thinking, if you said that somebody was convicted of, of a crime like this, and you went through all the legal appeal procedure. Even a new trial was refused. So all this procedure went through. I think in Hungary it would be the same answer, actually, that there is just one exit out of this because you cannot prove now in front of the law that you are innocent, even if may you might be innocent, mm -hmm. that just to ask for a clemency right. from, the, from the president. And And that's also an option in the United States. Yes, and again, ez, ez egy is it'd have, it'd have to be uh, in tehát, uh, ott, ott ne nem a, az államfő, tehát nem a, az elnök, az amerikai elnöktől, hanem a Georgia állambeli uh, kegyelmi bizottságot. This is what they also refused to give but Uh But to, to go back to what usual uh, was saying about, you know, this is completely ethical and, and immoral. I think this is how this is going to influence the case. Because this is sort of the logical extension. If you take this very strict, you know, interpretation of law, you wind up with this absolutely immoral position. And I think for even for judges that are quite conservative, this is shocking. So, I you said, Linda, that I was just a question, which was, hogy az, hogy valaki ennyire szigorúan követi a jogszabályokat, akkor itt azért a morál és az etika az, az, az hogy, hogyan kapcsolódik ide, és hogy ennek valahogy következményei milyenek lesznek. Azt mondta, hogy pontosan itt ebbe az irányból fognak jönni a következmények, hogy azáltal, hogy, hogy, hogy így ilyen szigorúan követi a törvényeket és a, a morális és az etika az úgy, tehát más, másról nem is szól ez az egész uh, ítélkezés, vagy a, a történetelnek a trojdéviszügynek, ahogy ment eddig, hanem pontosan arról, hogy csak szigorúan követjük a jogszabályokat, akkor ez már Amerikában a nagyon uh, konzervatív más bíróknak sem tetszik. Így van, tehát az azt jelenti, hogy hogy azért azt mondják, hogy valahol tehát nem veheted külön, hogy most van egy morális dolog, van, hogy valaki ártatlan vagy nem, és van a törvény. Tehát ha kettő között nincs összhang, akkor valamit tenned kell, hogy hogy azt. Tehát mm. azt nem háríthatod el magadtól, hogy mivel a törvény adta lehetőségekkel éltünk, tehát hogy ezt ne vegyük figyelembe, úgy lehet, hogy mégis valaki ártatlan. Tehát so, ezt nem fogadhatja valószínűleg még egy konzervatív gondolkodású. So basically, So can judges get away with responsibility, like in America like that? <laughs> Just following the rules and no You know, when he he should make a decision, as we were talking about. You know, mm -hmm. that in édes, cases is, agy, like this, how can a judge, a judge, a judge, a judge, a judge, a That he can, he can, you know, bring some defense to it. But there has been f plenty of other statements um, in different cases where this question, it's true, has been left open forever. It's never been directly answered by the court. He's right about that. But even in the in the cases where we've gotten close to it a jogilag ez ez így érvényes, amit ez a büróképvisel, de But even in cases where we've gotten close to it, justices have said, you know, something to the effect of, well, um, you know, we assume that it's not constitutionally allowed to execute an innocent person no matter what the, you know, someone who's um clearly demonstrably in innocent. Um So Más bírókkal is történt már ez hasonló eset, hogy közel kerültek ahhoz, hogy most uh, vagy a jogszabályok mellett. Ja, um, vagy jogszabályok betéje szerint hogy hogy bizonytost is vagy és sokan nagyon útjuk és nyilvánvaló hogy, hogy esetleg ártatlan. Igen, Tehát az one, a lényeg, hogy hogy sokan elítették arra pontra, hogy azért ártatlan embert, akkor sem met. lehet kivégezni, csak mert követjük a jogszabályokat yes, és this ennek tanára a thing thing You say that what means like being innocent. So until you have the slightest uh, doubt that somebody the by this uh, Capital punishment in certain countries or states, then you should you should Jogilag not execute. Uh, one thing about just going a bit away from the legal things, because yeah. maybe it's not so. A and, and actually his and his, I mean it, what he said is shocking, but it's not, you know we shouldn't get too lost in it because there's a lot more good in this story than this one bad thing. Az én mondom, hogy igen, Linda is egyetért, hogy igen, de sokkola ez a kijentés, és egyébként is mondom, hogy picit a a, a jogi. Uh, útvesztőkből a jogi magyar egy kicsit uh, kijemenni, és ő is azt mondta, igen nagyon sok pozitívuma is van ennek ügynek. Well, one positive sign I see it's of course for Troy Davis that he he, he had a, a good chance that he can he might prove That he's in a sense. and I think also it's a kind of of, of pressure on the lower courts that mm -hmm. you should really deal with the issue Nekem nagyon úgy tűnt, hogy nagyon sok esetben, tehát ez egy hatás gyakorol pozitívként a bíróságokra, hogy az alsóbb, a George bíróságokra is, hogy hogy egyszerűen foglalkozzak az ügyen, hiszen korábban nagyon sok Felépzését gyakorlatilag ilyen jogi paragrafusokra technikai formai szabályokra hivatkozó el, tehát derecen nem voltak hajlandóak megvizsgálni az ügyet újból rendesen. Uh, igen, uh, uh, igen, And it's true that uh, his the the actual evidence that um people have lied in the case, that people were pressured to um to identify him as the killer. Um azt mondja, nagyon fontos, hogy amik, amik, amik felmerültek, hogy, hogy a tanukat megfélemlítették, hogy a tanukat erőszakkal vették rá a nyomózók És hogy arra, hazudtak, hogy, hogy ellene, ellene valljanak, vagy hazudjanak, hogy gyakorlatilag az igaz, hogy ezt gyakorlatilag soha egyetlen bíróság meg nem vizsgálta, hogy megtörténtek különféle ilyen formalitásra hivatkozó, hogy ők ebben nem mehetnek bele. And the reason for that is is law that you mentioned. It's It's a oka pontosan az a törvény amit uh, én említettem korábban ez a biztos 1996-os törvény Clinton. I think it's something about the security measures. It's It's, it's, it's, uh, it's actually uh, the name of it is is well it's interesting the name it's called the Anti-terrorism and effective death penalty act. Nagyon fontos azért, bár nem akarunk itt tényleg jogi vitágból belemond, de nagyon fontos ennek a nevező úgynevezett antiterrorista és hatékony eh, halálos ítélet végrehajtásról szóló törvény. Csomag, törvény tehát tehát az a, a kettőnek az összekapcsolása is már jelzi, hogy itt valami nagyon bizarr dolga történt. Én ha jól emlékszem ezt, akkor még a, a republikánus többségű törvényhozás két exactly. ideiben hozta ezt. Exactly and the effect of this law um, is was to severely limit the number and kind of appeals that death penalty prisoners could take nagyon fontos hogy ez ez mint a, a számát eh, nagyon beszűkítette hogy halálos ítélet esetén mikor lehet a szövetségi legfőbb bírósághoz fordulni és nem csak a számát általában hanem hogy milyen ügyekben so if you look at the lower decisions what's going on is that the majority that has ruled has been saying You know, we can't deal with these questions of is he innocent, we can only deal with was there some procedural problem és you know, know, in the, the, in the process. Hogy A korábbi eljárások során is egy csomó bíróság azt mondta, akik eljártak, hogy egyszer nem, nem léphetnek a törvény szerint, ebbe az ügybe nekik nincs hatáskörük eljárni, amit ők megnézhetnek csak, hogy követtek el formai hibát, eljárásjogi hibát. A korábbi eljárásokban is, ha ilyen nem történt, akkor ők nem tehetnek semmit a törvény miatt. Nincs hatáskörük körül kell járni. Whereas the minority judges, the dissenters in the in the lower courts have been saying, but if the guy is really innocent, you know, then it's it's perverse to interpret this law this way. De akkor is, hogy akkor is, amik volt és többségi döntés mondta, hogy nem tehetnek semmit, akik akkor akkorot kisebbségben maradtak véleményükbe bírók azok meg pont arról. Ö, ö, ö, nyilvánítottak véleményt, hogy a formális a jogi nyelvezet vagy eljárások, ha, ha valóban úgy tűnik és van arra bármifajta bizonyíték, hogy esetleg ártatlan az, akit, akit elítéltek, akkor ezt a nincs olyan bíróság felepíteli, amely, amely ebben a tekintetben nem lenne köteles megpróbálni kideríteni az igazságot vagy igazságot szolgáltatni so that's what's fantastic about the Supreme Court decision, Ezért nagyon fontos ez a mostani orders Georgia district court to hear these witnesses. There were... és ezért kulcs, mert a mostaniak a legfontosabb, gyakorlatilag a Szövetség legfelsőbb bíróság döntése azt jelenti, hogy a Georgia államberi helyi bíróság kötelező ezeket a bizonyos felmerült új bizonyítékokat, vagy éppen a megrendült vád bizonyítékait újból áttekinteni. Tehát foglalkoznia kell konkrétan a felmerült kérdőjelekkel, nem vonatkozhat el ezektől. So so what um and just to remind people of what's happened in his case, in his original case there were nine witnesses, seven of them have since said their testimony was false. Ugye, te elmondja azt, is ugye ugye fontos hogy hogyan volt ez az eljárás, hogy a kilenc tanúja volt a várnak, amit már én is említettem a vezetőből, és heten visszavonták tanúvallomásokat arra hivatkozva, hogy vagy félrevezették őket, vagy kényszerítették őket, hogy, hogy uh, az igazsággal szemben tegyenek vallomást, vallomást Valamelyik ugye igazából írástudatlan volt, volt, amelyik többségük tini volt, akiket. Hát tinécszer. And um, and yeah you know, and, and you have to remember also that this was not an ordinary murder this was a, a policeman that was shot is hatalmas nyomás nehezedett és hát a rendőrök is hatalmas nyomást utána gyakoroltak a tanukra, hiszen azt akarták hogy hogy szülessen meg a S sorry. megfelelő ítélet. You can say. So they were, so There were nine original witnesses. Seven of them say that their testimony is true. The eighth one is the one that most, that everyone is saying, actually did it. Uh, az az ember, aki, mondják, az, and there are nine new witnesses. Three and of are nine new witnesses. And there are And saw who did it. Mondja, hogy látták, hogy and six of them Um, say muscle. that the killer bragged to them later that he did it. The real killer. Bragged to them? Yeah, bragged, no? Bragged. Like said, hey, bragged you know, them. told them. I, I d uh, said, yeah, it was me, it was me. Tehát hogy, az ő ő azt mondtad, hogy a, a, a, a korábban büszkékedett mások előtt, hogy ők ölte meg ezt a rendőrt. Six people said that. Tehát új tanúk vannak, akik azt állítják, hogy ugye ez a bizos vád egyik tanulók itt magát is ugye avval vádolták korábban egy ideig hivott, tehát az első pillanatokban meg mások szerint, aki válaszegel követte ezt a gyilkosságot, hogy mások előtt hentszegett avval, hogy ő ölte meg ezt a rendőrt. So, just a sort of wrap up in my in, in as, mu as in one sentence as much as possible that um uh, this is a huge development for the case and I think that it's it's a, it's a great victory that he's finally going to have a chance to have these that? things um, the well that's that's the other yeah. part of the sentence which is it's going take it's going take some time um and so while he is going to ha finally have a chance to get these things heard um it can it e we can expect it to take a lot of time because um, the the court the district court has asked The two sides to submit papers, and the first side has 45 days, another side has 45 days after that, and they're still trying to figure out how on how do we judge this? Like what um, uh, what are the standards? And so um, that will take time. And then because this is the murder of a policeman, there's a lot of um, prestige. Uh, there's a lot of uh, pressure, and there's a lot of prestige at stake um, in terms of a. 20 year old case that is still being litigated so the people who originally pushed the you know pushed the case the prosecutors etc you know they have a lot uh, of interest in not being seen not being wrong so i you can be sure that this is going be fought and then it's going to be after the district court there'll be an appeal etc szóval so it's take time. hogy uh, mennyi, most akkor mi lesz mi, mennyi idő lesz az amik, amíg valami történik troydavis ügyében és uh, azt mondta linda hogy hát ez bizony nagyon sokáig el fog tartani valószínűleg mert hogy uh, vannak ilyen adminisztrációs uh, tehát a jogi eljárás igen 45, 45 perci vagy 45 napig és egy másigfélise váltó jön tehát, és hogy még a bírók maguk nem tudják hogy milyen uh, Hát igen, át kell, adok ugye adok valahol pontosan. ez egy olyan, ami eddigre új nem dolog. nagyon volt dolog, és csak azért, mert közben itt sajnos nekem fel kell néznem a, az órára, tehát uh, uh, Troy davis -sze most mára csak ennyit tudunk foly, foly, foglalkozni, de ígérem, hogy ha van benne valami új fejlemény mindenképpen, még egyszer, hogy elmondom, tehát az, az amerikai, halál van szó, akinek az ügyében most precedens döntés hozott a szövetségek felsőbb bíróság, hogy, hogy meg kell nézni, meg kell vizsgálni az új bizonyítékokat és a vált tanúinak a szavahihetőségét is, és ki kell vizsgálni, hogy valóban, valóban történt-e nyomásgyakorlás, és hogy meg kell adni gyakorlatilag a lehetőséget, hogy bebizonyítsa Troy Davis, hogy ártatlan volt, és ő megköszönte azoknak, akik ebben támogatták, hogy egyáltalán egy ilyen döntés megszülethessen, több tízezer petíció, volt és többek között az Amnesty international magyarországi multikulti csoportjának is megköszönte személyesen itt van a stúdióban az általa ért levél, hogy kiáltta érte, és hogy nem hagyják, hogy ártatlan embereket kivégezzenek. I should say one quick thing is that this is really exciting for the Troy Davis case, but it's also this has the potential to change the law for every death row prisoner. Nagyon fontos ez, amit hogy utolsóként mondja, így elmondta, hogy ez nagyon fontos, természetesen Troy Davis számára is, az életéről van szó, de hogy ez nem csak Troy Davis, hanem az általában a halálos ítéleteket illetően ez egy, egy tényleg egy rendküli fordulatot jelent. And now just in a few minutes I should concentrate other topics, so I will in Hungarian. Néhány mondatban akkor megpróbom mondani, amiről nem tudtunk ma beszélni, Köszönöm de mindenképpen szépen fogunk. Szívesen. Thanks very much, Inda, being here and giving all this very interesting and very thoughtful explanation. Az egyik az, amiről beszélni kell, megköszöntem közben Lindának, hogy itt tényleg szakértói szinten tudtuk elemezni ezt a Troj Davis ügyet, hogy augusztus 30-án volt a, az erőszakosan elraboltak az eltűnteknek a napja, és hát evel kapcsolatban erről majd akkor a jövő héten fogunk beszélni, hiszen ez rengeteg államot, országot érint. Mit jelent is ez pontosan? azok emlékeznek, akiket például államoknak a titkos ügynökei, katonái, elfognak és utána eltűnnek. Hát itt több eset van, aki akarja ezeket különféle honlapokon is meg tudja tekinteni. Itt volt például Amnesty Foglalkozik Rosszendo radíja esetében 60 éves volt. Ő egy aktivista volt és atójak államban egy kis településnek volt a például a polgármestere. Őt katonai laktanyag közelében látták, aztán eltűnt és több mással együtt azt mondták, hogy, hogy megkínozták, legalábbis erről lehetett később tudni, azóta sem tudják pontosan, mi történt vele. 74. augusztusában történt ez. Családja azóta próbálja elérni többek között az amerikai emberjogi bíróságnál, hogy valami történjen az ügyben, és kérdezi a lánya, hogy sokan azt mondják, Tita Radilla Martínez, hogy miért nem tud megbocsátani, miért nem hagyja, hogy a sebek behegedjenek. Hát azt mondja, hogy nincs miről megbocsátani, azt sem tudja, hogy mi történt az apjával, ne azt se tudja, hogy ki. Tette azt vele, amit tett. Valószínűleg. Most tehát 26. alkalommal emlékeznek az eltűntek. Az eltűntek esetére nagyon sokszor az van, hogy például, csak hogy konkrét példát mondjuk, ahol ilyen történik, mindennapos, erről sokat beszéltünk, például Csecsenföldön. Ugye mióta 91-ben megpróbált kiszakadni az Oroszországból, több Csecsen-orosz háború is történt, több ezeren tűntek el. Egyedül Fülöpszigeteken a 70-es években majdnem 2000 ember tűnt el, beszéltünk sokat itt Latin-Amerikában, a piszkos-szennyes háborúson el eltüntent ezrek, tízezerekről, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazília, és hát sojtól folytathatnák a sort, hiszen ez nem ért véget, 70-es, 80-as években eltűnnek aktivisták, például Fülöpszigeteken mondhatjuk a Benket provinciában James Baló esetét, őt például egyenruhás emberek hurcolták el, akik rendőröknek adták ki magukat, soha nem került elő, vagy a Gambiai újsággyóra esete, Ebriba Manech esete, aki 2006. júliusában tűnte azután, hogy egy, a BBC-nek írt egy kritikus hangvételű cikket a gambiai kormányról, és hát folytathatnánk eseteket, de hát erről most többet nem nagyon tudunk itt majd jövő héten, de ne felejtsük el, hogy több tíz, több százezer embert is érinthet ez, és hát még egy, amiről azért beszélni kell, is akartam itt, amikor volt szó arról, hogy jogállamiság mennyiben fontos betartan a törvényeket, újabb városban tiltották be, hogy megemlékezzenek Rudolf Hessről a náci politikusról, ugye, aki börtönben halt meg később, a 80-as évek végén, és sajnos a rendőrség megint olyan, Ürügyet talált, ami nem igazán felel meg a határos jognak, miszerint ugye a közlekedés nem tudják másútvon biztosítani. Erről beszéltünk többet, hogy sajnos a jogállamiság mellett nem jogállami eszközökkel nem szabad fellépni, és nem szabad azokat alkalmazni, mert az beláthatatlan következményekkel járt. Ennyi fért a mai műsorba, tartsanak velünk, itt az FM98-on, a wwwcivilradiohu van fórumunk, oda is lehet írni véleményeket, és az lmvhu Mindenki jogában is lehet az adásokat megtekinteni, meghallgatni. Képeket lehet megtekint az köszönjük adásokat, meghallgatni. Köszönjük a figyelmet, és köszönjük linda a mm. És Bucsúzik. Fehér Zsuzsa és... Nagy Navaró Balázs és Gruber volt a segítségünkre. Hallgassanak viszont minket hallásra. viszont hallásra.